Jó reggelt! Mikrofon próba egy egy egy egy kettő Nem tudom, kik vannak itt rosszabb állapotban, a cd játszók vagy én. Én minden esetre olyan jeleket nem mutatok, mint amilyen jeleket mutatnak a cd de köszönöm szépen, Laci, nincs szükségem segítségre, megbirkózom a -e feladattal, mint ahogy a saját életemmel is birkózom kegyetlenül. Én ilyen keveset még életemben nem aludtam. Agodalmamat, mely szerint ennek valami organikus eredete van, a honpola oszlatja. Kár, hogy az a pompola nem orvos, de hát az elmúlt időben annyi orvosnál jártam, hogy végül is átmenet időre kihagyhatom az egészségügyet. Ma átkötöztem a sarkamat, szépség szépségversenyem most nem indulnék. Esetleg a jobb sarkam, a bal sarkam, azt inkább nem, nem nevezném. Ma a 2018. november 27-ig, -e, van és 5 perc múlott reggel 7 óra ez a kejfejjacsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János műsora. Nulla fok közeli hőmérséklet a hegyekben esik valami, ami nem hó és nem is eső, akkor az mi lehet? László Farkas, Gabriella, nemes Gábor és aztán Kalap. Ez a program. A műsor 12 éven aluliaknak, mint általában ma sem ajánlott, felette is csak igen korlátozott mértékben. Két telefonszámunk vagyok elérhető, ez a 06148909999 és 0636771161. Már tudom, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogy 8-án, 9-én és 10-én, áprilisban nem lesz élő lebonyolítású műsor, mert kipróbálom a Vizer oszlói járatát, a második járattal fogom magam és elmegyek vele. már csak az a meglepőbb, hogy éjszaka 3.12-kor csatlakozott hozzám Pataki László, aki már-már már majdnem barátom volt, és meglehetősen nagy zavarba hozott, mert addigra én már mindent lefogaltam, szállást és repülőjegyet. Nos, hölgyeim és uraim, ma 2018. november 27-én elmondhatom, hogy... Azért közel sem vagyok olyan egyedül, mint amilyen egyedül néha érzem magam. Az egy másik kérdés, hogyha nem megyek ki otthonról, viszont bútorokkal reteszelem el a bejáratot, hogy véletlenesen jöhessenek be az emberek, a telefont kihúzzam, hogy véletlenesen lehessen felhívni, Nos, akkor azért az nem teljesen meglepő, hogyha a külvilág csak a Kejfejercsi című és a Civil a pályán című TV műsorom által jön be, ami persze egy túlzás, de miért ne ma reggel, 8 perccel 7 óra után. Tegnap az Úristen próbára tette az érzelmi háztartásomat, és azt kellett látnom, hogy az érzelmi háztartásom némileg emlékeztet a múltbéli fiala Jánosra. A 10, 20, 30, 40, 50 évvel ezelőtti fiala Jánosra kellően meg is ijedtem. Kellően meg is ijedtem és cserében nem is aludtam. De ez nem csak tegnap, történt, az elmúlt időben aludni azt úgy nem tudom, kiig taptam. Két telefonszámon beszélgethetünk az akármiről: 0614890999 valamint 063677161. Hétfőn és kedden nem lesz élő lebonyolultású Kejfe és kedden elmarad a nagyon messziről jött ember 2018 telén, tehát nem lesz több nagyon messziről jött ember ezzel együtt szívesen ajánlom figyelmükbe az akváriumklub volt lokáját, valószínűleg ott mindig van valami foglalkozás vagy ha nem, akkor az akváriumban találnak más foglalhatosságot, legrosszabb esetben pisilhetnek Esetleg kakilhatnak ki, mit szeretne. Minden esetre, aki a, van a reményben gondolt elmenni jövő héten, kedden az akvárium volt lakájába, hogy ott nagyon messzire jött ember lesz, Nos, az tévedni fog. Ott se Bakás Tibor, se Tenkedvés, se Filipov Gábor, se engem nem fogja megtalálni. Mindazonáltal a mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok. <Szor> 418 06 és 06 3677 elképzelésem szerint a mai műsor reggel 9 óráig tart ezt a 18 percet tudom ajánlani alapvetten beszélgetésre aztán lesz 8 és fél 9 között is durván egy negyed óránk annál több nem elsimó László és Nemes Gábor alkotják a mai szendvicshez a két kenyér szeletet A jövő héten hétfőn és kedden nem lesz élőlebonyolítású egy Jancsi és kedden, azaz december 4-én nagyon messziről jött ember sem lesz az klub volt lokájában, a hírét vigyék el a spártaiaknak. óvatosan fogalmazva, azt kell, hogy mondjam, hogy régen éreztem magamat ennyire jól, csak a kifejezését kölcsön véve nem nagyon férek rozzant bőrömbe, amely azért lényegesen rozzantabb most, mint amikor annak idején erről beszélt édesapám. Ma 2018. november 27-e kedvan nem lesz több Ked 2018. novemberében már csak december lesz. Nagyjából egy-három fog, gondolom a kékes tetőn. Minusz, hogy ott esik -e a húvas az sem, azt legfeljebb azot tudják elmondani, akik ott vannak, vagy valamilyen webkamerával nézik az ottani tájat. Pontos időn 4 Ez a Kejfe Jancsi, a Civil Rádió összes 98-as frekvenciáján. Elérhetőségem 0614890999, valamint 0636771161. Figyelek, ha Jó reggelt. Tamás, Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó a voltál, hagyjuk laci. Köszönöm. Igen, azért is hívtalak. De tegnap ö, sajnos már későn volt, amikor említette, hogy nem tudtál élni. Nagyon Ez álmos a hangod. Hát én nemrég keltem fel ezek az első szavaimmal. Most hol járunk melyik országban? Svájc. Ez már jóta megvan. Hát, ö másfél év. igen. Ez a ti életetekben nem ér <gül> hát uh, Itt most hosszabb távra tervezünk egy kicsit. Igen, hát ugye nem. tegnap arról volt szó, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy végülis az emberi találkozások azok hogyan nyúlnak el, hogyan nem nyúlnak el, hogyan lesz egy kávé, hogyan nem lesz egy kávé, hogy szalad föl valaki a másikhoz, miközben az annak idején 100, 400, 600, 800 évvel korábban, ha nem is volt általánosnak mondható, de minden esetre bekövetkezett, és ebből a szempontból említettem fel azt a történetet, amikor kikísértünk benneteket az erdőn át, mert hogy az utolsó napra nem volt jegyetek, mert nem tudtátok, hogy kell ilyet váltani, és aztán kölcsönösen kérdeztük egymástól a honpolával, hogy vajon miért nem ültünk le egy kávéra, amire aztán egy év múlva sor került, de közben csak eltelt egy év. Ja. Pont, pont ezért is hívtalak, hogy tolmácsoljam ismét a meghívásunkat, mert szerintem én ezt már írtam, de Hogy menjünk elég. Svájcba? Persze, látogatóba. Mi jó Svájcba? Én éppen ezért tegnap vettem repülőjegyet Norvégiába. Norvégia, az a srác, akivel megyek, az nekem ezer éves barátom, aztán elvesztettük egymást, de ez alapvetően az én hibám volt. Amikor elmondtam neki, talán pénteken, hogy menjünk el Norvégiába, akkor azt mondta nekem, hogy miért mennénk Norvégiába, amikor onnan most jött meg egy milliómos vagy milliárdos barátja, aki azt mondta, hogy de hát ott 13 euró egy sör, normális ember nem megy olyan országba, a 13 euró egy sör. Mert mondtam a Pataki hogy hát lehetséges, hogy 13 euró egy sör, én az elmúlt időben kétszer is voltam Norvégiában, kurva jó hely. a jó svájcban? Svájcban? Szerintem a természet az a legjobb. Itt az az, ami minket így nagyon a tehenészet? Igen. igen. A tehenészet a vagy a természet? Természet. A természet? Azért mondom, a tehenészet. tehenészet sem <gül> lehet rossz. Igen, kicsit csodálkoztam a tehenészettel, de most csak hallok ki mindenfélét. Igen, most szavaztak a szarvas termekről, igen. Többnek hinta szóval... a hangod, mint hogyha egy ágyban lennénk, ami persze csak az ellenségre fordulhat elő, hogy... Mit tud adott esetben a svájci természet, amit nem tudott annak a rengeteg országnak a természete, ahol ti éltetek már? Hát én rengetegnek azért nem nevezném. Hát azért van egy pár. Mit tud? Mit tud a svájci természet? Talán talán az ős természet az jobban közel áll ahhoz, amit mi Magyarországon megszoktunk. De, de lehet, hogy milyen érdekes hegy, nekem, ha ős természetet hegyes. mondasz, akkor nekem biztos, hogy a dzsungel jut az eszembe. Hmm, nem, nem csak, Jó, értem. Én nem csak azt jól, a sivatag is természetes az, az is, természet. az is, az is. Ami azt jelenti egyébként, hogy ti szabadidőtökben egyfolytában a természetben vagytok? Nem, ezt nem, nem de, de gyakran járunk, ugye. Nekünk van egy kutyusunk ő vele intenzíven kell sétálni, ő is nagyon szereti. A természet hol kezdődik? Ott kezdődik, ahol az ember kimegy az utcára, vagy valahova el hol kell menni, be? hogy az ember a természetet megtalálja? Ne, ha, már, ha már kimegy az ember a lakásba, az már a természet. Még városban ha, vagy vagy vagyunk? Most éppen? Uh -huh. Hát mi a Zürich partján lakunk egy kis városban, de én Zürichben dolgozom. Azt hiszem, Szerintem. hogy a itt az nagyon szép. Az... Igen és ott megint csak, ne, még egyszer nem mondok egy csúnyás szó, de nagyon gazdagok laknak. Én emlékszem, amikor a kúmói tónál voltam, olyan feszélyezetten éreztem magam. Hát szerintem ez nem, nem ugyanaz. Bár mondják itt is, hogy, hogy gazdagok laknak, hát mi nem tartozunk az érevetőt. Hol hát, a Gina Wallobrigidának kellett köszönnöm, hol a George clooney -nak? Kicsit már untam, de szerettem volna valami ismeretlenne találkozni, nem lehetett. A Tina is itt lakik a part. Na ráadásul. <gül> <gül> És találkoztál is vele? Nem, nem. A barátom szokta mondani, hogy ő összejel vele kávézni. Jó, véletlenül látnád, akkor mondd meg neki, hogy fiala János üdvözlő, hogy ez neki mond-e valamit, vagy sem, valószínűleg nem mond semmit, de tudom én Üdvözölném, ez nem egy jó szó, ezt nem szoktam mondani. Nem tudom, csókoltatom. Jó, átadom. Hogy van németül az, hogy csókoltatom? <gül> itt itt egy kicsit más szavakat használnak üdvözésre, is, például itt nincsen grüzgott, mint ami Ausztriában van, vagy vilkombán azt sem nagyon mondják, itt, itt grücci van. Menjünk vissza oda, onnan elindultunk, csak én megint zavaromban elkalandoztam. Mekkora a ti ottani társaság életetek? Hát, az, olyan extra intenzív, nem mondanám. Vannak barátaik magyarok is, vannak svájciak is. Páram vannak. Mind a az dolgoztok? Én, én baráti köröm az, az egyébként nem nagy Magyarországon sem. Mind a ketten dolgoztok most? Nem, Andi még nem dolgozik. Ő még keresi az útját. Összes gyerek mire van? A kisebbik, ő most most kezdte a konzit. a szinfonikusokkal is zenél. Bécsben? Apró, nem, nem ő a kisebbik. Győrben? Ő, győr, győrben igen. Igen. Ennek aprópályán megyünk most az egy, egy ilyen fellépésre a hétvégén. A nagyobbik a Bécsben egyetemen hallgatok. Ilyenkor beültök egy autóba, vagy vonattal mentek, vagy mivel? Most, most autóval megyünk, igen. Hány Meg, óra? Kutyusa kényelmesek. Hát forgalom függ 8-tól 12 ig Tehát lehet 8 óra és lehet 12 Hol lesz a karácsony? Hát azt nem fixáltuk leg, de hogy itt. Tavaly is itt volt. És az összes gyerek odamegy? Hát, aki tud jön, aki nem, azt hozzuk, meg van akivel ott találkozunk. Ez még nem dőlt el. Jó, rendben van. Nehéz organizálni, amikor elválasztó gyerekekre veszünk. Beveszünk Tamás a táncrendbe, konzultálok a Honpolával, és valahol találkozunk, de valahol találkoznunk kell. Jó. Jó reggelt. Oké, minden jó. Amikor Terep a aki közölte velem 3.12-kor, hogy megvette a jegyet, az nagyjából olyan volt, mint amilyen a kalandfilmek voltak, és mint, amilyenek, mint amilyen az én ifjúságom volt, amit tegnap már éppen temetni készültem. Itt hívom feszülés figyelmüket, hogy a jövő héten nem lesz élő lebonyolítású egy hétfőn és kedden, és kedden nem lesz nagyon messziről jött ember. Hogy mikor lesz, milyen körülmények között, arról majd legközelebb januárban. Hozzá vagy hogy mindennapi kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ma még csak november 27-e van, ma januárról beszélni, egy hetúzás. egy Egy figyelek, ha van mire. ezt itt az árbóckos mit látni. Általában ez a motto Tegnapi nap híre volt, hogy a Agrárkamara Fideszes vezetője benyújtott egy törvényjavaslatot, amely szerint a termőföldek adásvételénél hatósági ár kerül, meg És nem Na nem még egyszerre, hogy mit jelentettek be, mert pont azt nem értettem pontosan. A termőföldek adásvétele során hatósági ár kerül alkalmazásra, igen. Tehát az állam mondja meg azt, hogy ki mennyire adhatja el egy szorzószám alapján a termőföldjét. Tehát a piaci viszonyok kikapcsolásra kerülnek, függetlenül attól, hogy Budapesten, Baranya megyében vagy Nyikladházában a termőföld bizonyos szorzószámok alapján kerül megállapítása az ár. Ez önt érinti? É, igen. És valójában megrökönyödött? Mert hirtelen nem értette, hogy pont az, ami önnek van, az miért kerül ki a piaci szabályozás alól? Nem nekem van, édesapámnak van. Értem én ebből is. a szempontból. Uh, azt gondolom, hogy ez megint egy olyan... Ezt mi szerint bonyolítják azzal, az agrárkamara, ha fogja hogy pontosan ki és hogy vásárolhat földet, és kinek lehet földtulajdonál, úgyhogy várom azt, hogy a következő lépés az lesz, hogy mikor fogják államosítani a apám tulajdonában lévő földet. Ön érti azt, hogy ami történik, miért történik? Ő, valószínűleg a nem olyan kincs, amire még bizonyos személyek akarják tenni a maradékra a kezüket. Korábban ez ugyanolyan mértékben volt szabad, mint az, hogy valaki a piaca mennyért árulja a körtét? Ö, ezen már történtek módosítások a külföldiak ingatlan szerződésének megakadályozása érdekében, Igen. tehát a termékföld adásvétele jelen pillanatban is egy bonyolult mechanizmus, azonban az árképzés az a piaci alapon működött, tehát amennyiért sikerült eladni annyira lehetett a szerződést kötni. E voltak különböző elővásárlási jogok, illetőleg meghatározott mennyiséget, termőföldmértéket lehetett tulajdonban tartani. Ebben most, ha azt mondják, hogy hatóságjára, gondoljon bele, hogy ön, az ön lakására azt mondják, hogy szépen ez innentől kezdve 20 millió forintot ér, függetlenül attól, hogy mennyi a ára. Nézzem, megpróbálom, bármilyen pillanatra csak leírom, nem, nem, akarok, nem akarom rosszul, megkérdezem az első vontól elvégre, ő is mezőgazdász. Én azt gondolom, hogy ami történik, az teljesen rendjén való, ha egyébként önnek módjában állna föltenni azokat a kérdéseket, amelyeket a közszolgálatnak kéne föltenni, és arra olyan választ kap, ami alapján megérti, független attól, hogy appellált az ellen nem biztos, hogy lenne, de legalább mondjuk abba a tartományban bejutnánk, hogy értse. Hogyan szól a kérdés? Miért kell hatósági át... Várjon, várjon, meg ráadásul úgy szeretném leírni, hogy el is tudja olvasni. Miért kellett hatós... Miért kell hatós... hatósági árat megállapítani a termőföldet? Árat megállapítani a termőföldek adásvétele kapcsán. Földek adásvétele kapcsán. Van valamilyen ö, ö, mennyiségi limit vagy korlátozás, vagy ez az Erről nem szólt a cikk, arról szólt, hogy általánosan kerül, megállapításra kerül a termőföld. De hoztak élet. egy ilyen törvényt, vagy ez tervezik? Most van folyamatban, pár héten belül tárgyalják, tegnapig index jó, rendben van, meg fogom kérdezni. Felolvasom, jó? Megengedik? Miért, kellett, miért kell hatósági árat megállapítani a termőföldek adásvétele kapcsán? Korrekt? Köszönöm szépen. Egyelőre nincs mit, és ugye netán felteszem, és lesz rá válasz, akkor se köszönjél azért. Tegnap is többen mondták nekem, hogy hálásak valamiért, amire azt mondtam, hogy ez tök jó, de ezt tartsuk fenn más esetekre. Jó. Most akkor felhívom. Ennyi volt a betelefonálós rész. Még egyszer, tehát december 4-én nem lesz Kejfejáncsik, harmadikás, és december 4-én nem lesz nagyon messzire jött ember sem. Ha akkor terveztek egy programot, akkor az kiesik, és helyette tervezhetnek egy másikat. egy azt mondja, elsimon. <tos> Megvan. Balázs akarok, majd neked küld, egy e-mailt csak akarok neked mondani, hogy teljesen önálló életet élnek a cd adnak függvényében, hogy éppen mit akarnak lejátszani. Én mit szeretnék, az őket mérsékelten érdekli. Jó reggelt kívánok, édes uram lehet? Nekem ez a kejfejancsi, ugye korábban azt mondtam, hogy olyan, mint a békáknak a bőrlékzés, én ma már nem tudnék ilyet mondani, mert annak idején valószínűleg megtanultam biológiából, nem hangzik rosszul. Elképesztő, hogy a sors, az úristen meg főrész aláhúzandó, milyen áldása a médiában való létezés. Tehát egyszer olyan szabadságot, és olyan, olyat, tehát úgy oly, érzem maga, mint aki tereken és ö, időn á, tud átnyúlni, és most hosszan mesélhetnék róla, de ö, most nem teszem. Azt kérdezte egy hallgató, az előbb telefonált, és azt mondtam, hogy föl fogom neked tenni a kérdést. Leírtam, mert én nem vagyok ezen a területen jártas. Tegnap hallottam valamelyik rádióban, hogy a Fidesz azt tervezi, hogy hatósági árat állapít meg a termőföldek adásvételek kapcsán, és azt kérdezi az illető, nem tőled, de felajánlottam, hogy ezt megkérdezem, mondván, hogy te is mezőgazdász vagy, vagy az is vagy hogy az édesapjának vannak termőföldjei, neki van gyanúja, hogy ez hova vezet, de ha az a gyanú nem is igazolódik be, miért van erre szükség ahhoz képest, hogy korábban korlátozták a külföldiek fölszerzését, de vajon a belföldieknek miért állapít meg hatósági árat a termőföldek adásvétele kapcsán hozzátéve egyébként, és ez nagyon fontos, ha a hír igaz. Jó reggelt kívánok! Én megmondom őszintén, hogy nem hallottam erről a tervről. A... Sőt, meglepettem ha hallgatom, amit elmondasz, de az, az igazság, hogy nem kizárható, hogy vannak ki ilyen fontolgat. Ugye azt kell tudni, hogy a Magyarországon a termőföldeknek a, a piaca, az egy eléggé korlátozott piac, ugye csak természetes személyek vásárolhatnak és csak olyanok, akik uh, életfitesszel foglalkoznak mezőgazdasággal. Ugye nincsenek olyan korlátozások, hogy, hogy csak magyar állampolgár lehet, hiszen bármelyik uniós állampolgár lehet fölvásárló, de mégiscsak a rendszer olyan módon preferál, helyben lakás, helyi üzenközpont és a többi, ami legalábbis uh, nagyon nehézé teszi azt, hogy az ország egy visszaélben élő, illetve egyszerűen gazdálkodáson nem foglalkozó ember az ország másik felében befektetésítése a termőföldet vásárolja. Mindest csak azért mondom el, mert, a, a, mert azt látja az ember, hogy ezzel együtt is vannak a, sikeres spekulációs törekvések. Tehát mondjuk azt, hogy ha valaki úgy, úgy nyomja fel az árat, hogy ne tudjon a helyben érzett gazdálkodó, akinek szükség lenne az erővásárlási jogával élni, mert nem tudja annyit fizetni. Ezeket egyébként a Nemzeti Eurói kamera Kamara Földbizottságai kiszűrték és visszadobták, viszont sorra, sorra elvesztette a kamara azokat a pereket, amely esetekben túl magas ára hivatkozva sem is tették meg, a földadásvételeknek az érvényességéhez. Most egy olyanfajta törekés, kicsit még, még jobban korlátozni a, a termőföldetnek a szabad ármozgását, az, az valahol érthető, de, de, de nagyon, nehezen, nagyon nehezen lenne megoldható. Ráadásul, a hatósági ár mihez van kötve? Az kell tudni, hogy, hogy, hogy nem, nem, nem igazán arról kell beszélnünk, hogy meg, mennyi egy az ár, ára, hanem mindig hozzák az aranykor értéket, az, az a föld minőségétől is függ a, a vára a földnek, fölnek. Ha mondjuk azt mondom neked, hogy fejemegyében megyében, ahol én élek, másfél és két föl között van, most már általában egy hektárnyi föl. Most aranykoronától függetlenül. Ez az eszp-megyében egy millió körül van. Én nyilván az az oka, hogy, hogy sokkal jobb minőségű termőföldet vannak a is, mint Tehát magyarul, ha jár megállapításba gondolkodna valaki, az mindenképpen valamilyen módon hozzá a hozzákérekedni a minőségi mutatókhoz, ahol az aranykorona értékez. Én azt gondolom, hogy akkor egy nagyon erőteljes aranykorona feléziskálatban is szükség lenne, és az aranykorona értéket a nevéből is következik, Ezt nem éppen ma határozták meg. Tehát a termőföldeknek a minőségi besörülvása az egy nagyon régi dolog, bár hozzá kell tenni, hogy annak idején, mikor ezt kitalálták és meghatározták, akkor ez nagyon jól sikerült, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a mai használjuk rikasztájuk érdeketségként. A, Jó. A ha te egyébként meg akarnál bizonyosodni arról, amit a hallgató tőlem kérdezett, én aztán megfeltettem neked, mert én nem értek hozzá egyáltalán, akkor te ezt egyébként az aparátuson belül kitől kérdeznéd meg? Nem az aparátuson politikai kérdések elsősorban. Oké, okay, aparátusnak apparátus neveztem most hirtelen, egyre kevesebbet alszom, így aztán próbálok olyan szavakat mondani, amelyek talán ki megfelelőek. Kitől kérdeznéd meg? Annyira kíváncsivá tettél ez a dologgal kapcsolatot, és meglepőtem, hogy én erről nem tudok hiszelél, azért benne meg az elgazdasági kamarában. Én ma meg is fogunk kérdezni, hogy megyek belé szavazni a parlamentre, meg is fogunk kérdezni György Balást, kipisert másnap a Nemzeti Elgazdasági Kamará elnökéből, hogy megfogalmazódta ilyen javaslat vagy törekvés. Azt a, meg, meg tudod érteni, és ez egy, ez, egy, ez egy tág kérdés, hogy egyébként, aki nem ismeri Györfi Balást, vagy akinek nincs módjában a parlamentben ilyen kérdést feltenni, az arra gondol, hogy milyen jó a fialának, mert meg tud kérdezni valamit, de a fiala se tud megkérdezni mindent az mondtól, vagy mindent attól, aki egyébként arra illeték, és miközben adott esetben a lakosság párt szimpátiájától teljesen függetlenül, hiszen eznek nincs köze a párt szeretnek érdeseire választ kapni. Ezt már részben megvitattuk János a Rádiógyi is, meg azon kívül is, hogy egyébként mindent az állampolgár ilyen módon nem tud megkérdezni. Bár hozzá kell tennem, hogy éppen a Nemzeti Errágazdasági Kamarának, a megyei, megyei intézményrendszere, hogy ne felejtsd, hogy mind a 19 megyében hetente van földbizottságűlés, hiszen az összes földadásvételet a, a megyei bizottságnak és a Kamara megyei elnökségének is jóvá kell hagynia. De én már ültem olyan földbizottságülésen, ahova éppen XY helyi gazda megjött és ő, ő, ő, ő látni akart azt a folyamatot, hogy miképpen dönt a, a, a megyei Földbizottság az adásvédeni szerződéséről. Olyan is volt, hogy bejött egy olyan, aki enővásárlási joggal akar élni, de egyébként nem tudott az enővásárlási jogával élni, és egyszerűen meg akarta érteni a dolog mögött a jogszabályi hátteret. ez egy, egy abszurd. A, a, a lagárgazdasági kamarának a, a rendszere, az egy abszolút átlászató rendszer, és, és ahhoz a gazdálkodók viszonylag könnyen és gyorsan hozzá tudnak férni. Legalábbis a mi megyénkben ez így van, én félrendezem a többi megyében is. Kérlek szépen XY férfi, elkölte nekem, hogy november 20-án az alaptörvény 6. cikkének bekezdése alapján egyes törvényeknek a mezőgazdasági földek forgalmával összefüggő módosításáról című mellékel törvényjavaslatban egyébként Györfi Balázs benyújtott ilyen Na hát nem vagyok maradva erről hát mindent az ember nem olvashat úgyhogy ezt mikor nyújtotta be a Balázs Én Ezt érzen? kérem Balássan 20-en ne volt, akkor nem csodálkozni, hogy nem láttam minket. A, a múlt törvényjavaslatok, az törvényjavaslatokhoz hozzá se fértem, és, a, és mi van a törvényjavaslatban? Hát, ha azt nem veszed rossz néve, én azt nem fogom most felolvastni, mert öt oldal, tehát euh, én nem nagyon szeretem a klubrádiónak azokat a sajtószemléit, amelyek konkrétan akkor születnek, amikor elolvassák a cikkeket. Én azt gondolom, hogy ez olyan felelőtlenség, amiben én nem leszek vetélytársa a klubrádiónak a Pudráríot, főleg az Nem, de abban egyetértesz, hogyha itt előttem van egy több oldalas szövegén, akkor ott abból most hirtelen nem fogok kivenni de egy szeletet. A, én ezt meg fogom nézni, tehát azért a, a, a, a töménytelen is töményel be a parlament elé, ráadásul ezen közül nagyon sok olyan van, amelyet végül is nem veszünk társadalmat, mert végül is nem fogjuk őket a társadatok vételi vitán túl Oké. Okay. Ez is olyan törvény, ami még nem láttam. Egy dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani neked. Rád dudálnak, vagy te dudálsz? Én dudáltam, kiakarulak jönni elém. És uh -huh. nem tette jól? Hát, nem lett volna szabályos, meg köszönjük, közöttől, volna. Szóval és tettel olyan, tehát hogy olyan mértékben változik az ember körül a világ, hogy nem tudja el, én néha nem tudom eldönteni, hogy ez nem valamilyen szándékosságnak a következménye, miközben, miközben valamiféle állandóságra vágynék, ami korábban nem volt rám jellemző. De ide most három pontot teszek. Azt kérdezem tőled, rendszeresen felvetik számomra az, hogy beszélgessünk a TAU-ról, ez ugye alapvetően az ATV-ben van, és ugye én erre azt szoktam mondani, hogy hát beszélgethetünk a TAU-ról, de Nyakó István után szabadon mindig megígérem, hogy abba hagyom, de képtelen vagyok rá, ezen a területen nincs új nóvum. De azt kérdezem tőled, hogy te azt természetesnek veszed-e, hogy valamit kivezetnek, és ugyanakkor mindazok számára akik számára nem elég a te megnyugtató szavat, hogy hogy lehet feltönteni a 2018-as alapokat, és így tovább azt mondják, hogy azért az lenne igazán jó, hogyha azzal párhuzamosan, hogyha valamit kivezetnek, megtudja azt, hogy mi lesz az új rendszer, hogyan működik, és ő ezáltal nagyobb biztonságban érezné magát, és tételezzük fel, hogy aki ezt mondja, megint csak nincs pártpreferenciája, igényt tart egy fajta állandóságra, amely most ebben a konkrét történetben általa nem érhető tetten. Rosszul beszél? Mi az, ami nem stimmel az ő gondolkodásával? Ne, a, a, a három dologot hogy teszek hozzá ehhez. Egyrészt, e, e, tegnap este az ATV-be és elviragot lett volna a téma, hogy arról a hogy a kultúrás érezben számos területen nem egyszerre, hanem hanem lépcsőzetesen bevezetve, csökkentsük az állfát, vász, színházjegyek, vász, múzomberépők és a többi. Ez a, erről a javaslatomról kellett volna beszélni, erről alig változtunk egy mondatot. Meg aztán arról, hogy én azt mondtam, hogy múlthetett a hogy én nem tudjuk utáns alapot megkeszíteni. Tehát mi állítólag ezt mondtam, dehogy mondtam, milyen butaságot, hanem azt mondtam, hogy ebben a formájában, nehezen fenntartható, tehát hogy át kell alapíteni, na végül erről, egy mondatot sem beszéltünk. Viszont a Taurról újra beszéltük, hogy én azt tudom mondani, hogy ATV. Mond, hú, hogy reklámozzam őket, fel lehetve és megnézem a videót minden kiderül, és itt jön a másik lépés. Például az is kiderül, hogy az egy butasság hogy itt visszamelelős hatályú változásról beszélnek, mert szó is róla. De ezt én értem, azt kérdezem tőled, hogy az új mechanizmus mikor lesz tudható? Jó, jó, jó, jó. Ez, ez hat eljutottam volna ráig, mert csak annyit fedtek oda, hogy idén december 61-ig föltölthető a taho, és elvileg azt a pénzt fogják, amit idén decemberben még összeszednek a vállalatoktól, jövőre költeni. Tehát nem igaz az, hogy onnan rá esélyt, hogy nincsen pénzük a szervezeteknek, meg teljesen azoknak nincsen, akik már egyébként a jövő évvel is előre felvettek hitel, meg, meg meggyőződések szerint felelőtlenül vették föl, hogyha van ilyen már hallottam, hallottam ilyennek. Úgyhogy ha a jövő évre gondolunk, akkor igazság szerint majd május 31 ig élet csak az idejének a társasággyaró bevallása, és majd a részt utána kezdik el föltölteni a a következő évi adó előlegekből a 19-es tavolt, vagy kezdték volna el, hogyha ha nem szüntettük volna meg. Oké, okay, akkor azt kérdezem tőled, miközben... Nagyon, ne... én, nagyon, én nagyon mellé beszélek, és riogatják az embereket, is úgy csinálom... De most olyas,miről olyas beszélünk, amit egyrészt nem kérdeztem, másrésztről pedig egyáltalán nem riogattam senkit semmivel. Nem, de, ha ha fér, nem, nem félreérthető a kérdésem, miközben nem vagyok a téma szakembere szemben veled, aki az, azt kérdezem tőled, hogyha ezt egy vesszük. Amely kitart valameddig, akkor egyébként szerinted mikorra kell megszületnie annak a szabályozásnak, hogy valaki nem maradjon levegő nélkül, mert az egyébként az álmoskör szerint nem szokott jót tenni? Én azt gondolom, hogy az lenne szerencsés, hogy a már látszunk ennek a körvonalai, és az pedig kifejezetten jó lenne, hogy januárban egy értelme nyilatkozna erről az illetékes minisztérium. Ugye jelen pillanatban. Rendben van. Én, én azok közé tartozom, akik itt téged Margó közé szorítanak. Igen, igen, ne felejtsd hogy. Én azért nem beszélek erről, mert ez már nem az én dolgom. De ez tehát, pontosan Lacika, elnézés, Lacika, törölve félre ne értsenek bennünket első ne, Nem, figyelj, én azt nagyra értékelem, hogy akikkel beszélgettek, azok, tehát hogy egyenrangú partnerek, de ne, de ne legyen bratizás, mert az félreérték az emberek. Függet, attól, hogy a Lacika az én esetemben nem bratizás, de mások számára az lenne. Visszatérve tehát oda, amit te mondtál, azt áruld el nekem, hogy azért van-e abban valami fals, van-e abban valami izé. Az izé az egy ilyen általános szó, hogy pontosan te, aki nagyon okosan azt mondod, erről egyébként a szakmai szervezet megfelelő emberének kell nyilatkoznia, mégis a műsor a 98%-ában te szólalsz meg, és nem szólal meg sem Fekete Péter, sem Kásler Miklós, sem a Nemzeti Kulturális alap Alapelnöke nem beszél arról, hogy hogyan kellene átszerveznie azt az intézményt, amelyel kapcsolatban számos kritika hangzik el, és az ember fia, akit Fiala Jánosnak hívnak, azon gondolkodik, hogy ennek vajon mi lehet az oka, hogyan lesz, hogyan lesz az Elsimból Lászlóból ennek a területnek a szóvívője, miközben ennek a területnek de facto és de jóre sincsen szóvívő. Szóvivője. én kulturpolitikus vagyok, ország és képviselője a Fidesznek volt államtitkára. Nyilvánvalóan egy sor kulturális kérdésben megszólalok és próbálok el ezt is. Ez teljesen rendben van. Egyébként a Szeketében én mondhatom, hogy napi kapcsolatban De nem vagy... arról van hogy te vagy -e ilyen a kapcsolatban, hanem hogy a lakosság nincs vele napi kapcsolatban. Ez nem, ez az állam, ez nem az én dolgom, én lehetett, hogy nem fogom a bírálni, az, az ő. De nem az ő bírálatáról van szó. Az a kérdés, hogy amikor te azt mondod, hogy ez a szakmának egy megfelelő szervezetére vonatkozik, és majd az nyilatkozik januárban, vajon ezt miért nem tapasztalja az ember, vagy nagyon ritkán, vagy elsősorban kormánypárti fórumokon, de ez szinte lényegtelen, hanem hogy azt tapasztalja, hogy nem nyilvánulnak meg, és ennek vajon mi az oka nem az, nem az zavar engem, hogy te sok helyen megnyilvánulsz, hanem az zavar engem, vagy nem értem, hogy ők miért nyilvánulnak meg ilyen ritkán? Nézd, a, a, azt nem tudom, hogy milyen rak, gyakorlás és milyen ilyen gyakorlásága nyilvánulnak megint ezt nem tudom én, ha megkérdezem a Feketét, nem, nem, én ezzel nem is akarok foglalkozni. Én addig beszélek bizonyos kérdésektől, amik azok a törvényhozást érintik. És ameddig nekem van hatásköröm, az egy törvényhozási kérdés volt, hogy módosítjuk az adó törvényt, de az már, hogy milyen módon lesz szétosztva a pénz, azzal kapcsolatosan egyébként javaslatokat már fogalmaztam megedének, de, az, de, a, de az, az már egy kormányzati kérdés, azt már az illetékes miniszternek és állam kell, illetve az ő munkatársinak kidolgozni és nyilván a nyilvánosság elé És azt én készségre el fogom fogadni, ők a szakkáncának a jelenlegi vezetői. <hő> Úgyhogy ott náluk padtuk a labda. Mi, amit kellett, megtettük, Meg, megszavaztuk a, a parlamentben a, a társadalmi adónak a, a, a törvények a módosítását, január elsővel a rendszerből ezt a e, támogatási formát kivezettük. A magyar költségvetésben több mint 200 milliárd forintnyi tartalékán rendelkezés a jövő évben, abból bármikor oda lehet tenni a minisztériumhoz 35 milliárd forintot, vagy akár többet is, hogy ez még van. Ehhez nem kell, kell törvényben nyújtani. De rendben van. Sérül. Oké, rendben De van, akkor tegye meg a kormány engem ebből a szempontból nekem egyre megy, én csak azt gondolom, hogy ne legyen úgy, hogy 5 méter járda, 5 méter szünet, és megint 5 méter járda. Én csak ezt mondom neked. De engem a folyamatossági hiány zavar, és ahogy én ismerlek téged, pontosan érted azt, amit mondok, beleértve, hogy ez nem a te szakmai kompetenciád, és nem is a te kompetencia hiányodat rovon fel neked, hanem azt, hogy mint egy gyerek, aki szereti, hogyha biztonságban van, tudja megmondani az apja neki hétfőn, hogy mi várható rá aznap, és ne, nem hagyják ő bizonytalanságban, de sok beszédnek, sok az aja Azt kérdezem tőled más területre térve, hogy az a fajta min múlik az, hogy a Vajnából lesz-e Prőle Gergely? A Vajnából biztos nem lesz Prőle Gergely. Tehát a, egészen más a, a szituáció. Én azt gondolom, hogy a Vajna, Vajna esetében arra, arra lesz szükség és tulajdonképpen a Rogán általában gyűjtött törvényjavaslat ez ennek a visszikazolása, hogy differenciálódjon a szintámogatási rendszer. Vajnának elébírtetlen érdemei vannak szerintem. Egyrészt elébírtetlen érdeme az, hogy a, a Magyar Mozgókény közalapítvány konszolidálta, illetve megszüntette és létrehozott egy új szervezetet. Azért nagyon sok milliárd forintnyi adósság halmazott föl. Elébírtetlen érdeme az, hogy olyan filmeket támogatott, amelyek, amelyek nemzetközi sikereket hoztak, köztük egy oszkár díjat is. Elébredetlen érdem az, hogy, hogy nemzetközi produkciók sorát hozta ide, ami, ami tulajdonképpen bevétel az országnak, és részben hozzájel az országimáshoz is tehát itt külföldi filmeknek a gyártásáról beszélünk, ami nem egy filminisztik kérdés. Ja, de azt el nekem, de, hogy az, az egy jogos, jogos hiányosság, amiről a múlt szíten is beszéltünk, hogy bizonyos filmek nem készültek el, szükséglenen rájuk, és hogy egyébként amiatt ugye a Vajna nagyon egy csatornás rendszer akart, ez, ezek nem is tudtak eljutni a, a, a koncepciók, a javaslatok, a filmforgatók, a váltatok nem tudtak eljutni a gyártásig. Ezt meg kell oldani. Én nem gondolom, hogy a Vajnának a munkájára, a tehetségére, nemzetközi kapcsolatrendszerére ennek az országnak, ugye, jelenlegi kormánynak nem szüksége. Arra van válasz, hogy miért pont a filmalapkal szemben van ilyen elvárás, és miért nincs ilyen elvárás a színházakkal, az irodalommal és a zenével kapcsolatban, miközben ott a filmalapnak megfelelő szakmai szervezet nem létezik, vagy ez maga a válasz? Ez, ez nem egy bonyolult dolog, az az oka, hogy a a, a filmek esetében a, a, a támogatási rendszer nélkül föntarthatatlan valami nem az, hogy az írók írjon a könyveket, és azok nem tudom, hogy akár történelmi regények legyenek, hát az nem kell az állam, már bocsánat, de, és, és regényt írni nagyon nehéz dolog, nagyon fáradtságos dolog, azott esetben jó, hogyha az embernek van hozzá olyan, van lehetősége, van olyanok az életkülülményei, akár egy ösztömbíja, hogy mással nem kell foglalkozni, de alapvetően nem egy drága dolog. A magyar, magyar filmjártás viszont nem működik az állam részére nélkül. Egyetlen, egy olyan magyar filmet nem tudsz mondani, magyar filmet nem tudsz mondani, ami állami támogatás nélkül tudott volna megvalósítani. arról tudunk egyébként, hogy valaki jelentkezett egy történelmi filmmel és szakmaiatlanul járt el vele kapcsolatban, vagy beleszemben a vele szemben én, én szakmaiatlanságról. Nem beszélnék. akkor miről nem... beszélünk? Ha nincs szakmaiatlanság. Elvégleg a, a, a filmgyártás az szakmai kérdés. Akkor milyen, milyen kritikát fogalmazunk meg, ha egyébként nem tudunk arról, hogy szakmaiatlanul bármilyen történelmi filmel kapcsolatban visszautasítottak volna valakit. Én nem mondom, azt, elmondtam. De azt nem mondd el még egyszer, egyszerűs. Hát uh... én azt kérdezem, tötő, hogy mégis miféle dolog az, hogy a Pestis-rácok, amelyik éle jár, az Endi Vajna-féle, mechanizmus bírálatában kégytelen egy olyan helyreigazítást közölni, hogy a cikkhez megírásához történő információgyűjtés során félreértés történt. Nem Endi Vajna mondta Póristvánnak, hogy Vasalbetre nem ad pénzt, hanem Póristván magánvéleményként közölte, hogy Vasalbet regényére nyilván nem adnak pénzt a marxisták által uralt filmalapnál. Ezt Endi Vajna már csak azért sem közölhette vele személyesen, mert a Fontineli boszorkány rendezőjét fogadni sem volt hajlandó. Hogy a frázskonyóban van, hogy valaki az egyéni agyszüleményének ad hangot, és azt egy orgánum kontroll nélkül átveszi, és aztán mérték nélkül sugározza. Hogy Kovács András Bálintnak hajdan volt csoportársamnak azt róják föl, hogy az édesapja okán őt egyébként nagy valószínűséggel Acér György lovagoltatta a térdén, és nincs egyetlen kormánypárti politikus, aki azt mondja, hogy gyerekek ne fussanak már el veletek ilyen mértékben azok a lovak. De ne arra ugye János én, azért nem értek felre egyet, mert nem gondolom, hogy a kormánypárti politikusoknak kellene erre helyreutasítani a sajtót. Hát mit gondolsz, te mi jelenti, ha ilyen színvonalú cikkeket közöljenek a baloldul, egyébként rendszeresen megteszik, és oda szólna egy kormánypárti politikus, hogy azért, még se kéne. Hát nem, hát nem, nem a szociálisban érünk, nem a szociálisban mi... élünk, amikor a kormánypárti politikusok helyreigazítják, helyre teszik az újságírókat. Hát mértósággal elviseljük azt, hogy a az, az, sajátségünk közül is sokat ilyeséget írnak. Ez lehetséges, de ugyanakkor számtalan olyan műsor van, ahol ez mégis bekövetkezik. Tehát hogy egyébként ezügyben konzekvens lenne a Fidesz, engem baromira nem zavarna, de nem hát konzekvens. Vannak olyan tévéműsorok, kormánypárti tévéműsorok, ahol ezek rendszeresen előfordulnak. De ne tőlem várd ezt, kérlek. Én, ezt, ér, Tehát, én, én, én ezt, ezt értem, csak azt mondom neked, hogy nem érdemes viszályt szítani ott, ahol egyébként nincs viszályra ok. Nem, nem, nem. nem Ezzel ez meg, ez meg más miatt nem értek egyet. Tehát azt gondolom, hogy, hogy abban az összefüggésben, amit te elmondod, nincs értelme viszályt szítani, de ugyanakkor pedig e, a, szerintem lehet bírálni lehet a filmlapot. Sőt, nem csak hogy lehet bírálni, nem kell is bírálni a filmalapot, szerintem so, de felmondtam ott, hogy szerintem komoly hiányosságok vannak, tehát el kell ismerni a filmalapot az érnemeit, de azt is be kell látni, hogy 8 év alatt nem is kell ők De azt állod, állod eltel, nekünk, a a van bírálni bírálni tár... való a filmalapnál, akkor azt miért nem beszéli meg a kormányzat a filmalappal négy szemközt? Miért kell ahhoz a nyilvánosság? Hát mi köze van a kormányzatokkal ahhoz, hogy a nyilvánosságban kit, kit bírálnak, meg kit nem bírálnak. Hát, most mondtad, hogy jogos bírálatokat fogalmaznak meg a film alatt. Nem, meg. ezt most te hát, fogalmaztad de, meg. De miért gondolod, miért gondolod, hogy a kormányzaton belül, vagy a kormányzaton belül, Belső vitákban ez a kérdés nem kerül Nem ez azt mondtam, számtalan, én... számtalan frakció. De, de, de én elég... Ahol jelen volt a miniszter, nem aludtam. Szulaltam de de, de, de a én, én nem azt mondtam, hogy ne fogalmazzanak meg bírálatot. Azt kérdeztem, hogy miért kell ehhez a sajtó nagyilvánossággal és miért a szakmai fórumokon történik ez meg, ahol egyébként a film úgy tud válaszolni, hogy arra aztán a Pestisrácoktól kezdve a népszaváig nem ugrik senki a fiala se. Mert nem is tud róla. Én ugyanúgy a. Ugyanúgy, Horszólktól. Uh -huh az interneten találkoztam ezzel a pestisrácokkal megjelenéssel. De most nem a srácokról van szó, arról van szó, hogy állítólag benned ugyanolyan elégedetlen volt, mint a pestisrácokban, csak éppen a srácok ezt hamarra fogalmazta meg. Te ennek megfelelően azt mondtad, hogy egyébként ez a bírálat jogos. Az a kérdés, hogy a pestisrácoktól függetlenül, te, aki egyébként rendszeresen nyilatkozó kulturális területeken, vajon miért nem találtál alkalmat a film alappal arról beszélgetni a sajtó nyilvánosságát mellőzve, hogy egyébként jó lenne, ha más tendencia is megjelenne a filmgyártásban? De János, honnan veszed, hogy ez nem történt meg, hogyha valami a belső nyilvánossában történik? Rendben van, akkor, akkor honnan tudjuk azt, hogy hát ők részen, ennek nem részen, tettek eleget? Ezért részben mondta, hogy is nem. Hát annak, hogy, hogy számtalan elégedetlen hang fogalmazódott meg, hogy itt el hozzájuk, írták ki például a filmpájázatokat. Hát... A, a, a, a is beszéltünk. De akkor miért Ez fogalmazunk nem. meg 2018. novemberében bírálatot, amikor 2018. augusztusában megtörtént a kiírás? Ezt kérdeznek azok, akik a cikket megírták. És azt, gond, azt gondolom, hogy ennek a motivációja az a szársános féle a, a filmnek a forgatókönyv tervezete volt. Erről is már. Igen, ami körülbelül ugyanolyan, mintha egy záró jelentést a beteg hozzátartozói kritizálnának. mondva hogy nekik az nem tetszik. Szerintem nem egészen olyan. Mi van? Jó, erről múltkor volt szó, de azt is, azt is mondtam neked, hogy ugyanilyen alapon bárhova bemehet ezek utána nyilvánosság, ahol egyébként közpénzekről van szó. És de, hát egyébként miért is ne? Miért is Jó, ne? de én akkor azt tehát, mondtam, hogy, hogy akkor a kormányülésekre is szeretnék elmenni, és szeretnék meghallgatni őket, elvégre akik ott vannak, azok állampénzen, adófizetői, állam, adófizetői pénzen beszélnek az én sországon. Tehát az rendben van, hogy a nyilvánosságban például az én magánügyeimmel, családügyeimmel, a családomok a gazdasági dolgaival és sok minden mással e, foglalkoztak, de az nincs rendben, hogy a. Ami, ami, ráadásul olyan dolgokkal, amelyekben nincsen semmi közpénz, olyan dolgokkal is, e, de az nincs rendben, hogy valaki mondjuk kritikát fogalmaz meg a nemzeti színvel, tehát nem, nem én mondtam. Azt mondtam, hogy legyünk transzparensek, mindenhez köze van a népnek, ahol közpénz van, akkor viszont mindenhova engedjük be őket. Hát valamilyen szinten ott oda is oda is engedjük. Jó, de ezt a szintet azért ki fogja megállapítani. Van, aki van olyan teret, ahol egy méterre lehet bemenni, van olyan két kilométerre. Én nem gondolom azt, hogy a tecsi aládi körülményeidet bárkinek is firtatnia kell, ha megjelenik az állami pénz, de ez ugyanez vonatkozik rám is. Tehát én semmilyen módon nem kezelem másképp a saját sorsomat, mint a tiédet. És nem tekintem egyébként politikai kérdésnek sem, pártpolitikai kérdésnek. Politikai kérdésnek annyiban, amennyiben kell lenni. De akkor, amikor egyébként a filmalapnál teljesen transzparens módon meg lehet nézni, hogy egy szakmai zsűri 14 nyertes filmtervet hogyan tesz közzé november 5-én, azt követően, hogy ezeket egyébként augusztusban meghirdette pályázati formában, kérdezem én, hogy én, aki egyébként ezeket az adatokat megtalálja, miért nem találom meg ugyanazokban az orgánumokban, amelyek 200 vetik magukat rá a filmalapra, belejött vagy máshol se találom. Nyertes. Hát ez az... Igen. Költék körésnek tekintem, ez én olyan tőlem, amit nem tőlem kérek az hanem az, az említett újságíróktól szerkesztő jó, jó, hogy rajtam kéne számon, nem de kérem. nem érkezik. Nem a la célnok semmit nem kérek rajtad számon, én csak azt mondom neked, hogy ha engem, hál' Istennek engem nem hívnak ilyen tévéműsorokba, de Böcskei Balázs például a ragyogó példa, őt, ha meghívják, olyan műsorokba amelyekben egyébként ilyen, ö, köz, olyan közszereplők is vannak sajtóilag, akik ilyen véleményt fogalmaznak meg, a böcskei képes arra, hogy még mielőtt bármilyen konkrét dologról lenne szó, tisztáz velük olyan dolgokat, amelyek egyáltalán nem, ö, nem vannak napirenden, ugyanakkor az ő személyes komfortját szolgálják, hogy jól tudjon válaszolni, tisztázza azt, hogy adott esetben az elmúlt héten valamelyik újságíró mi mindent írt, ami szerinte nem igaz. Ezzel persze felborul a műsor, mert a műsor eredet de de olyan, mint a Böcskei Balás, sajnos nem 12-1 tucat. János, ezekből a kérdésekből megyen. eddig sem, ezután sem lesz köztünk vita. Találjunk aztán közös időpontot, tudjunk beszélgetni. Rendben. Mikrofontól független. Jövő héten nem vagyunk, mert én az a kérdés, hogy meg tudunk-e beszélni egy szerda időpontot, mert jövő héten kedden pol Mekkártli koncerten leszek, illetve hétfőn. főn. Szerdán hánykor? Hát, az fokás, fél nyolc. Rendben, van az azt jelenti, tehát, hogy ötödike. Ötödike szerda fél nyolc beírtam elsimolászló, és akkor küldök neked még pénteken emlékeztetőt erről, jó? Vilma és Sebő napja. Okay. Nem, de köszönöm szépen. További munkaségereket. Viszont. Szia. Elsőmű Lászlót hallották. Most itt el kell tüntetnem valamit, mert valami van itt ezen. Most már megtaláltam. 0999 és 0636771161 Ahogy látom május óta már nem a mezőgazdasági bizottság alelnöke Elsimor tehát azt nem lehet neki felrúni. Hát, hogy bármit fel akar-e róni óvattal ez nem az a műsor, ami egyébként valakinek a háta valakinek a háta mögött támadja őt, amikor egyébként van módja szemtől szembe beszélgetni vele. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Pia Azon szoktam mostanában gondolkodni, hogy, hogy mikor jön ez a határ, amikor már nem beszélgetünk Ilyen kedvesen ezekkel a fideszesekkel. Félre a elsimon Én azt gondolom, hogy ennek a műsornak a kedvessége és a tartalma azok ebből a szempontból éles ellentétben állnak egymással. Tehát hogyha e, egyébként értem, a tartal... Figy nem csak a műsorban, hanem, hanem úgy egyáltalán. Tehát mikor jön ez a határ, amikor azt gondoljuk, hogy, hogy ők átlépték már a Rubikont, e és és elég volt. De, drága, De mondjuk, hogy drága, akkor beszéljük őnek egymással. Drága uram, bármilyen kegyetlen dolgot is el lehet követni kedvesen. Tehát ön egy olyan formai dologhoz ragaszkodik, amely a dolog lényegét nem érinti. Szakítani olyan kedvesen lehet, az az igazán elegáns. Ön elvárt tőlem egy olyan beszédmodort... Nem, nem, nem, én nem mondtam, én, bocsás, én, ne, én nem várok el öntől semmit, csak ezen gondolkodom, én már napok óta, akár a saját barátaimmal kapcsolatban is. Hogy, hogy, hogy ugye... De a saját barátai e, hogyan kerülnek a politikusok mellé? Hát, mert ugyanazt a folyamatos uh, uh, hazugságot tolják, amit a de politikusok... az ember a barátaival meg csak másféleképpen bánik, mint... Én értem azt, amit megfogalmaz, de van benne valami kontrollálatlanság. Hát igen, igen, pont ezért gondoltam, hogy... De az, az, önkontro uh, az önkontrollálatlansága van benne. Azt, hogy egyébként ön valamivel elégedetlen, az nem kell, hogy feltétlen haragot váltson ki önből. Az elégedetlenségét tárgyilagosan is végéhez tudja vinni, bármilyen módon szóban vagy cselekedetben. Tökéletesen értem azt, amit mond, félre ne értsen. Én, én, én, én annyiban nem értek ön el egyet, hogy hogy nincsen más, tehát ugye másféle kontroll, vagy ráhatásunk. De küldjörgőm, a, a, a, a, -e a, a, a, a kontroll az nem a... Hallott-e már a mosolygó gyilkosról? Tehát a kontroll az nem annak a függvénye, hogy ezt milyen módon gyakorolják, Jó, hanem akkor, annak a tartalma. Persze a mód is fontos. Akkor nevezük vissza, visszacsatolásnak, vagy nem is tudom. Tehát ugye annyira elvesztették már a, a, a kapcsolatot a valósággal. Nem kevesztették, egyáltalán nem, nem, az, az el nem vesztették el. Ne, épp ellenkezőleg. Pontosan, van egyfajta, amiről ön beszél, az arról szól, hogy ön egyébként, hogyha valaki úgy vezeti a buszt, ahogy önnek nem tetszik, akkor leszállhat arról a buszról, és választhatja a következő buszt, és mehet gyalog. Ugyanez a politikában nincs jelen. Erről beszélgetünk. De ön e, azt, tehát ezt, ezt, a, ezt, ezt a képtelenségét, vagy ezt a fajta tehetetlenségét megértem. De nincs arról hát szó, az... hogy elvesztették volna a realitás azt felt az, Azok az emberek, akikkel kapcsolatban ezt a bádat megfogalmazza, ők úgy gondolják... Ez hogy... nem vár, ez... ez egy tény. Ez, ez egy tény. Ez Én ezt ez értem, tény. de ők nem így Tehát gondolják. Akkor elsimon, úgy... el azt mondja önnek, az előbb hallgattam pont a rádióban, hogy miért várja el ön tőle azt, hogy oda szóljon az újságírónak, hogy ne írjon ilyeneket, amikor azért írják vagy azért írnak ilyeneket ezek az újságírók, mert ők oda szóltak. Én erről beszélek, hogy mikor jön el, hogy azt mondjuk neki, hogy ne haragudjon ez egy orbitális hazugság, és akkor inkább ne beszélgessünk. Tehát, hogy én, én, én ezt kérdezem, hogy mikor jön el ez a pont, amikor azt mondjuk, hogy, hogy, hogy elég volt, hogy akkor hazudozzanak egymásnak. De ne én, én ezt értem, de az mondtól és a Fidesztől nem lehet úgy elválni, mint ahogy ön elválhat a feleségétől. Én nem tervezek elválni a feleségemtől. De, de nem is erről van szó, hanem azt mondom, hogy ön ezt fizikailag nem tudja megvalósítani. De, hát igen. Hát ebben az, az országban él. Nem tudom azt mondani, hogy hogy elég volt. Nem beszélünk Dehogy nem, az, mert, nem. Azt mert, mondhatja, hogy elég loptátok, mert, volt. De... Mert, mert szétloptátok az országot, is. És... Tönkretétek 20 évre- Ezt mind mondhatja, de ettől még nem tudja megszakítani az országnak ezzel a felével a kapcsolatot. Abból adódóan, hogy más, itt él. De, de akkor nincsen megoldás. Dehogy Tehát, nem. Hát az, az, az, az a megoldás. A kezdesen meghatárázunk hát az... velük. Hogy, ja, és azt mondja, hogy azt mondja, csak ilyenekre gondolok azt mondja, hogy az ő családi ügyleteire is az újságírók írnak. Hát közpénz. De, de ott, ott, is, van, ott, ott tapasztalta is, hogy én ezt nem hagytam. Én azt tudom önnek mondani. Hogy csak a Hoffit tudom idézni ebben a relatív kialvatlanságomban, nem szagolni, tanítani. Önt próbálja tanítani valamilyen módon az Elsimon, ön ezt nem hagyja, és ön is megpróbálja őt tanítani. Higgye el, hogyha ön megszakítja az Elsimonnal a kapcsolatot, az is egy kapcsolattartás. Tehát az, attól, mert nem beszélget vele, attól az még a kapcsolattartásnak egy módja. Van olyan, hát, ami célra lesz, vezet, nem és nem. van olyan, ami nem vezet célra. Hát én, én értem, csak uh, mondom, tehát Nincs megoldás, tehát én azt gondolom, hogy nincs megoldás. Nem, megoldás van, olyan megoldás nincs, ami önnek tetszik, és gyorsan bekövetkezik. E tekintetben egyékénye nevezünk. Uh -huh. Van megoldás, az nem következik be azzal a sebességgel. Ä, idő, idő, idő, az egy másik kérdés, ön közben azt mondja, hogy önnek nincs ennyi ideje. Nekem sincs, de attól még ez egy ilyen módon, ez egy ilyen lassan járó óra. De ezzel ön is tisztában van, az elégedetlensége nincs vele tisztában, én pedig tökéletesen egyetértek az elégedetlenségével, biztatom, hogy próbálja az óráj gyorsabb járásra biztatni, ezt nem tudja másképpen megvalósítani, mint ahogy most cselekedett. Jó, cselekedet. cselekedett? Jó, én azt gondolom, hogy nincs járható út ezzel kapcsolatban. De hogy nem, az, amit most csinálunk, az ezt, mégleg, ezt, mégleg, ezt még nem próbáltuk meg, hogy nem beszélünk velük. Tehát... Jó, csak az a kérdés, hogy avval mit old meg? az ugyanaz, mint egy párt esetében a bolykott. Hát nem tudom, hát, mert ugye nem gondolkodnak ők már ezen, ezen hogy akkor honnan tudj, nap, nagy nem gondolkod, a nagy évben a... nem gondolkodnak Dehogy hát, nem hogy gondolkodnak. De nehogy tojnak. Dolgoz. Egyetlen egy dolgot szeretnének, szeretnének hatalmon maradni, és ennek érdekében mindent elkövetnek. És közben nagyon Igen. tartanak attól, hogy elvesztik. Jó, de alapvetően ez, ez egy... A politikának ez a lényege? Hát erről van szó. Van a erről van szó, hát ezt kell felismerni. Az, van szó, az eszközökkel van a probléma. Hát erről van szó, de hát az eszközökkel kapcsolatban azokat az eszközöket vagy elvenni kell, vagy korlátozni kell a használatát, nem pedig negligálni azokat az eszközöket. Abtól, abból adódóan, hogy negligálja őket, abból adódóan nem lesz jobb a helyzet. Hát nem gondolom, hogy ez az... Nem hogy... mindegy. Értem, értem, hogy mit mond. Tehát... Én meg értem, amit ön mond.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 061 4 8 Ne felejtsék, december 4-én nem csak Kejfejancsi nem lesz, hanem nagyon messzire jött ember. Sem. Idén tehát nem lesz több, nagyon messzire jött ember. Harmadikán sem lesz élőle bonyolítású Kejfejancsi. Van-e bárki, aki még haladni szeretné a hangját? Azt írja a Facebook, hogy mert van egyesi Gusztáv születésnapja. Senki? Jó reggelt, lehet! A vonalban Farkas Gabriel, akivel tegnap már megismerkedhettek. Én elmeséltem neki az én történetemet különböző rádiókkal és a pénzkéréssel, amelyek ugye számomra mindig érzelmi zsarulásként jelentkeztek. Ugye elsősorban a tulajdonosok részéről mondván, hogyha nem lesz pénz, akkor pinatok alatt becsukják a rádiót, én pedig kétségbe esetten a hallgatókhoz fordultam, akik egyébként nagyon tisztességesen tették lehetővé azt, hogy ezek a rádióállomások pénzhez jussanak, beleértve egyébként engem, mint műsorkészítőt is támogattak. Az a mód, amivel most a civil rádió eljár, inkluzív, hogy van ennek ma valami világnapja, ami egyszerre jó, meg nem jó, hiszen egyébként ezeket a dolgokat feltétlenül összekapcsolni nem biztos, hogy feltétlenül szerencsés, de ez most nem itt a kritika pillanata, Kérdezem Farkas Gabriellát, hogy mennyire érzi át 24 óra alatt a Kejfejancsi népe, és adott esetben 48-72-96-120 és most így tovább 168 óra alatt a civil rádió népe azt, hogy pénzre van szükség a rádiónak, mert egyébként kampec, de nem is feltétlenül a de kampec közeli állapot, szóval tessék szíves lenni valamilyen módon támogatni a rádió működését, miközben egyébként e, e, hát az emberek többé kevésbé a legkülönbözőbb területeken hozzá vannak szokva, vagy kezdenek hozzászokni, miközben ez egy megszokhatatlan állapot. Le van víve a hangsúly. Oké, okay, köszönöm szépen, jó reggelt kívánok! A helyzet az valóban bonyolult, tehát itt több mindenről beszélünk egyszerre. A civil rádió nem készül bezárni, az idén legalábbis a kapuit, az tény való, hogy mi lesz jövőre az, az egy kérdés. Tehát ilyen értelemben érvényes az, hogy helyzet van, és támogatásra van szükségünk. A dolognak a másik oldala viszont az, ami ugye a mai nap a, az adakozóked nevezetű Hát ez, ez, ez világnap, vagy ez inkább egy mozgalom, ami a mai napra tette a fókuszát. És azért két mondatot hadd mondjak erről, mert ez egy elég érdekes um, történet, vagy lát lelet a mai világról, hogy uh, hogyan is lett ez az adakozókedés miért lett. Azt ugye most már mindenki tudja, hogy november utolsó pénteket, az a fekete péntek, a Black Friday, amikor indul a karácsonyi szezon, ez Amerikából indult el hálaadás utáni napon, és ehhez kapcsolódik most már egy ideje a Cyber Mandé nevezetű nap, a, ami a, ezt követő hétfő, amikor azt mondják, hogy na tessék online vásárolni. Tehát ez a két, két ilyen nagy bevásárlásra buzdító nap. Na most a, a november utolsó péntek, ez nem csak a, a fekete péntek, hanem a Ne vásárolj semmit nap is. Tehát, hogy itt van egy ilyen el, ellenkulturális dolog, vagy tehát egy ilyen legalábbis szemléletmódjában mindenképpen ellentétes történet. És hasonló, de nem ugyanez, a, az adakozóked is. Az adakozókeddel indítói azok, azok megengedőbbek voltak, mert ők azt mondták, hogy oké, okay, jó, vásároltál fekete pénteken, légy vele boldog, és örülünk neki, hogy tudtál spórolni, és akkor most abból a pénzből, amit megspóroltál, valamennyit adjál át olyanoknak, egyéneknek, szervezeteknek, akik e, rászorulnak arra tökélet, az ablócska töké, támogatásra. Töké, tökéletesen értem, de én ezt ennél annak idején sokkal direktebb módon fogalmaztam meg, és ha belegondolsz Igen. abba, hogy a Black Friday még nem tart ott, mint ahol a Valentin nap tart, és hogy maga a Black Friday az elmúlt napok sajtóviszhangja alapján Magyarországon egészen más jelent, vagy nagyon sokszor más jelent, mint ami a külföldi példa, akkor azért én azzal nézek szembe, hogy sok dolog azért megáll ezen a határon miközben az, hogy a civil rádiónak pénzre van szüksége, az nem áll meg a határon. Ez így van, és ez, tehát, hogy nyilvánvalóan nem ez az egyetlen eszköz, amihez hozzányúlunk, és az adakozóked is persze nem tartott Magyarországon, mint, mint a ma többé-kevésbé azt lehet tudni, hogy annyira felárazott termékeket értékelnek le, amelyek a Black Friday napján drágábbak, mint egyébként. Ha Aha. ezt vonatkoztatjuk a civil rádióra, akkor önmagunkat rúgjuk tökön, ami anatómiailag nálad lehetetlen. <gül> Igen. E, jó, hát továbbra is csak ragaszkodni tudok a... a... Pozitívnak gondolt világképemhez, hogy ami arról szól, hogy ugye vannak olyan kezdeményezések, ilyen a Civil Rádió is, ahol sok-sok-sok, tehát nálunk majdnem száz ember, Összefog azért, hogy valami történjen. Tehát például mehessen a helyfelje Ancsi minden hétköznap délelőtt a rádióba, meg mehessenek a délutáni műsorok, meg az esti zeneprogramok, stb. Tehát legyen egy olyan tájékozódási felület, ami, ami egy kicsit más, mint. Ma mint Mit az lehet tapasztalni, hogy mit éreznek ebből át a népek, akik ezeket a műsorokat, nem az enyémet, bármelyik másikat, sőt lehetséges, hogy pont az enyémet nem uh -huh. hallgatják. Mit éreznek át? Mit lehet ebből érzékelni? Hát a visszajelzések azok arról, ugye mindenkinek megvan a saját kedvence, és akkor azt hallgatja, és azt figyeli. A visszajelzések arról szólnak, hogy az emberek szeretik azt, hogy, hogy más a hangvétel. Nem ezt kérdezem, anyagilag, igen. tehát mennyiben érzik anyagilag, azt, hogy értem. személyes, tehát hogy az ő hozzáállásukon uh -huh. múlik az, hogy a 98.00-án uh -huh. a civil rádió szól-e vagy sem? Na, ez nincs még meg. Tehát, hogy ez az, amiben ami, ami, valamit kezdenünk kell. Ugye azt tegnap is elmondtam, hogy a rádiónak stabil, ö, folyamatos bevételei nincsenek, vagy nagyon-nagyon minimálisak, tehát a, a szükségleteihez képest mondjuk, nem tudom. A, jó, akkor, a, hogyha a nem beszed rossz néven, azt igen. mondom, ami, de ha gondolod, akkor nem mondom. Hát ja, előbb egy... mondjad. <gül> Jó, de utána Jó, Tehát, hogy a okay. Ugye Arról van szó, hogy mindenki menjen rá a civil rádió weblapjára, és utána tegye meg azt, ami is szükséges. De ha netán Igen. valaki nálam érdeklődne, és én azt továbbítom neked, és te elirányítod oda, ahova kell, vagy pedig felveszed vele a kapcsolatot, az is egy megfelelő dolog, független attól, hogy ezt le lehetne egyszerűsíteni. Tehát aki a dörő.fialajanos.gmail.com-ra ír, azon ö, gyűjtés kapcsán, amiről beszélünk, és amit most nem elemcserének hívunk, de gyakorlatilag ugyanoda vezet, az uh -huh. önmagában nem egy hiába való tevékenység, hogyha annak a vége, célja végül is nálad lesz, illetve a rádiónál, legfeljebb megjárja közben a gmailcom ot is. Így van, hát ez így kerek, ahogy mondtad. A, ugye a, a weboldal az, ahol a támogatás gombra le lehet nyomni, egyszeri adomány vagy rendszeres, és hát a, amit mindig elmondunk, hogy nekünk a nagyon nagy segítség az a rendszeres, kis, ha kisebb összeg, akkor kisebb, de rendszeres, mert azzal tudunk kalkulálni előre. És ez, ez egy ilyen viszonylag fix pont lehet Azt a rádiója. hogy fel akar -e tenni kérdést, vagy javaslatot akar tenni, mert hogy egyébként ez lényegét tekintve nem különbözik az elemcserétől, csak másféle módon működik, és hál' Istennek sokkal többen érzik át a rádió részéről, mint az egyébként korábban történt. Hozzátéve természetesen, hogy hozzátehető az, hogy mindenki őszintén sajnálja az aprópót, hiszen egyébként sokkal jobb lenne, hogyha a rádió anyagi helyzete nem kívánná meg azt, hogy anyagi hozzájárulást várnál attól a hallgatótól, akitől önmagában elég lenne az, hogy hallgassa a rádiomisorát. hét egy és hat egy az egyik vonal foglalad, a másik szabad. Mi az, amit még szükségesnek tartasz elmondani, aztán napközben megegyezünk abban, hogy legközelebb mikor beszélünk. Mikor lehet látni egyébként magát az eredményt, hogy, hogy mikor kezd el csörgedezni az a patak, egyébként hát, reménykedik a, a, a, a, a csör, Igen, a csörgedezés az elindult. A, ugye a mai napnak a, tehát a mai nap a fókusz, hát azt reméljük, hogy a, a, az eredményeknek a 80%-a látszik ma este és a, a magának a kampánynak a 10%-a egy-két héten belül. Jó, én arra kérek engedélyt tőled, hogy mi ezeket a beszélgetéseket nagyjából december közepéig folytassuk, mert én azt láttam, hogy azért egy-két hét szükséges ahhoz, hogy az emberek átérezzék azt, hogy szükség van, nem pedig ez egy ilyen hirtelen fellángolás két ember részéről, akik itt beszélgetnek reggelente, jó? Ez így van, köszönöm szépen. Én is köszönöm Oké. szépen. Szia! Szia, viszontalásra! Én arra kérem önöket, hogy vegyék komolyan ezt a dolgot. El tudom mondani, hogy 2019 első felére, ami nagyjából május vége, én nem tervezek egyéni elemcserét. Tehát aki egyébként egyéni elemcserében részt vett volna a javamra, és átérzi mindannak a jelentőségét, amit elhangzott beleértve, hogy a kejfejancsi sem létezik egyébként civil rádió nélkül, és nem gondolnám, hogy én át tudnék szállni, vagy át akarnék szállni bármilyen más fára, Rádiós fára, az vagy találjon meg engem, vagy a rádió weblapján keresztül találja meg a rádió, de ha megtalál engem, én is a rádió illetékeséhez továbbítanám őt, annak érdekében, hogy a rádiónak jobb legyen, a rádió weblapját megtalálják, engem pedig a dörö.fialajanaskuka gmail.com végén találnak meg. 8 óra 25 perc van, még egy beszélgetés vár rám, azt megelőzően, hogy bárki betelefonál bármilyen ügyben, én szívesen fogadom 0614890999 és 0636771161. Figyelek, ha van mire. Simu, Simu, Ez talán mégse. Nullehat egy négy és Ez meg volt. Jó reggelt! Jó reggelt! akkor már nem lesz akvárium, ugye? Uram, elmondtam. Mivel állhatok még a rendelkezéséről? Where a wedding has been lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a job by the door. Who is it for all lonely people? Where do they all come from? Nullat, egy, négy, nyolc, hat hét hét ey, eight hat egy. Ma 2018. november 27-én, kedden 2 perccel fél 9 előtt itt a Kejfej Jancsi van. Jövő éten, hétfőn és kedden nem lesz irőlebonyolításuk Kejfej Jancsi, kedden este pedig nem lesz. Nagyon messzire jött ember az Aquarium Club volt lokáljában. Senki. do Minden nap kísérleti műsor minden nap utolsó adás. nekem nem nagyon van módom elfeledkezni arról, hogy élek, mert iszonyatosan kialvatlan vagyok, és amikor nem a kialvatlanságomat érzem, akkor azt érzem, hogy a bal sarkam. Szóval, hogy van bal sarkam, miközben normális állapotban az ember nem érzi azt, hogy van bal sarka. Hey, 061489099 és 0636771161 először. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Pénteken voltam egy ilyen, így szerettek ők előadáson az átiumban. Na még egyszer, Maga milyen előadásom? Nem értettem. Így szerettek ők a nyári Krisztián könyve nyomán. Nem én? Nem? Nem. Kíváncsi lennék a véleményére, de én azt mondom, hogy kicsit olyan volt, mint a rádiószínház, csak ott legalább örök valahogy a <gül> szöveg itt meg. Itt meg ülnek négyen, Igen. és a, a négy szék, meg az asztal, meg a vizes pohár a díszlet, és, és nagyon jó, hogy tehát má, Márai volt a, a, a középpontban, ő, nagyon jó, de... De, de mégsem. Ezt én értem, de azt árulja el nekem, hogy amikor vetrál egyet, jegyet, vagy valaki vetrál egyet jegyet, hogy családból, akkor ebben nem volt tisztában? Nem, nem. Mert hogy az előző héten volt a, a, az új könyvének a bemutatója, az meg az be volt a nyárinak. Igen. És ott, ott volt a nyár is, illetve tavaly voltunk a Városmajori Szabadtéri színpadon, a kalákás ilyen, ilyen együttműködésen, az, az valami fantasztikus volt. És abban reménykedtek, hogy ez is valami hasonló hogy, lesz? Igen, igen, hogy valami hasonló lesz. Hát itt nem volt jelen se a nyári, sem nem érződött az a fajta ö, vicces körítés, amivel, vagy, vagy az az érdekfeszítő fogalmazása, hogy a nyári tud írni. Nem tudok sajnos vigasztalót mondani, de elkeserítő se. Nem láttam, nem tudok itt mondani. Sajnálom, uh -huh. hogy így történt. Köszönöm, hogy hívott. Önök programajánlót hallottak. 3 és 0 először Jó reggat. Jó reggelt kívánok, Bányi Sándor vagyok. A program ajánlóhoz kapcsolódva szombaton Kaláka koncerten voltam. Mondhatok róla egy pár szót? Persze. Úgy hirdették meg a koncertet, hogy a Kaláka 50. jubilumi évének a koncert sorozatának a nyitó rendezvénye Huzella Péterrel, és hát legnagyobb sajnálatomra Huzella Péter nem volt jelen. Uh -huh. <gül> Úgy tűnik, hogy betegség miatt de, Hát az egész közönség egy kihangosított telefonon keresztül jobbulást kívánt neki. Érdekes volt, egy tökéletes koncert volt, és én mégis rendkívül csalódott voltam. Rendkívül csalódott voltam, hogy, hogy a beharangozott művész, aki azért egy fontos része volt a Kaláka együttesnek, ő nem volt ott. És, és, és Ez nekem nagyon komoly... Az a kérdés, hogy elhangzott-e arra vonatkozó ígéret, hogy más alkalommal pótolják ezt? Igen. Hát akkor nincs mese, akkor arra kell venni legközelebb jegyet. Jó reggelt! <tos> Jó reggelt! Jó reggelt, Tagányi vagyok. Szia, úr, Azt kérdezném, hogy a, most hallgattam ezt a Polme Kátli ezt hogy most volt a koncert ilyen, hogy tud még ilyen minőségben énekelni? Én nem tudok válaszolni, mert hétfő lesz a koncert, amikor meg fogom hallgatni, és ma még csak kedvem. 061-489-0999- és 0630 először. 061 489 9, 9 és 0636771161 1161 másodszor. Igen. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Két dolgot szeretnék röviden, az egyik a el Simon. Pontosabban nem az elsimón, az elsimón beszélgetés. Önön nem érződött, hogy keveset taludt. Szóval jó volt az a kérdés felele, különösen a kérdés része. A, a másik dolog viszont ez a rádió, is az adomány. Igen. Itt én eléggé Frusztráltnak érzem magam, és, és azért ilyen teljesen ellentmondásos dolgok kavarognak a fejembe. Szóval, ha jól emlékszem, tegnap azt mondta ő, hogy nevetséges, másfél milliós összegről van szó. Tényleg az egy rádió esetében valószínűleg. Én, azért vannak bennem ellentmondásos érzések, mert az én nyugdíjamból már támogatunk leukémiás gyerek alapítványt, halléktalanokat, szájjal festőket, apró összegekkel. Uh -huh. Már nem fér bele a című rádió, de a, a csak a Kejfe Jancsi hallgatói közül legalább két-három olyan ö, van, biztos, akinél ez az összeg, hát a Számla egyenlege grafikonján nem mozdulna el semmi, ha ezt így egy összegbe kiperkálná. Szóval Jön, ezügy, ön is tudja, hogy nem lehet más helyet. Tehát nem lehet... Tudom, tudom, tudom, tudom, csak én érzem magam most emiatt kicsit rosszul, hogy én már nem tudok. Ezt értem, ezt értem, és nagyon kedves, hogy ez ügyben telefonált, és tökéletesen megértem, az, hogy másoknak kinyílik-e a pénztárcájuk, vagy sem, azt ő rájuk kell bízni, minél jobban felszólítva érzik magukat, annál kevésbé tesznek neki eleget, hozzátéve, hogy ez a Kejfei esetében nem volt így. Tehát a Kejfei esetében az elmúlt években én csak nagyvonalúságról tudok beszélni, rádió tulajdonosokról vagy jót, vagy semmit, ami pedig önöket illeti, hát én azt gondolom, hogy tízes skálán tízesre teljesítettek. beleértve, azt az első, vagy második és második elemcserét, ahol én annyi emberrel ismerkedtem meg ezáltal, hogy ugye én mindenkivel személyesen találkoztam. Tehát ugyanúgy, mint hogy a panaszbizottsági ülésekre, amik voltak tárgyalásokra, én elmentem, és hívtam önöket, hogy jöjjenek el, nem volt számlaszám. Az, hogy ezt a civil rádió másféleképpen csinálja, én ezt tudomásul veszem. Nem volt olyan Kejfej Jancsira való, vagy a Kejfej Jancsit egyébként lehetővé tévő rádió támogatás, amit én ne személyesen csináltam volna. Az egy másik kérdés, hogy volt egy limit, amely nagyjából 50 ezer forintnál volt amelyben az is benne volt, hogy aki nem tud ennyi pénzt adni, emiatt ne szégyelje magát, de lehet, hogy ez 25 000 forint volt, már nem emlékszem pontosan, de minden esetre 5-10 forintokért nem arról volt szó, hogy nem hajoltam le, hanem éppen az időbeosztás és a végösszeg, tehát az ember nagyjából érzékelte, hogy mi az az összeg, amire szükség van, és érzékelte az, hogy az hány adományból adhat össze, ha pontatlanul fogalmazok, azt tudják bele a kialvatlanságomnak, de semmi esetre se a sértő szándékomnak. Ezügyben olyan fant. Fantasztikus találkozásokra került sor, ahol őszintén sajnálom, hogy nem kerületes sor azokra a találkozásokra, amelyek mögött 5-10-15 ezer forintos felajánlások voltak, de azok az felajánlások, amelyek kapcsán én találkoztam emberekkel, hát arról így utólag sem mondanék le, az egy másik kérdés, hogy nagyon megterhelő volt, de tisztában vagyok vele, hogy most sokan azt mondják, hogy oké, okay, rendben van, ők is szívesen lennének ilyen megterhelő találkozásoknak a részesei, így aztán nem panaszkodom, sőt, egyenesen felvágok. Én arra kérem önöket, hogy amennyiben van rá mód, ugyanezt tegyék meg a civil rádió kedvéért, függetlenül attól, hogy a civil rádió nem találkozik személyesen önökkel, de a civil rádió az, amelyik jelenleg hordozza a kejfejjancsit, és hogyha ez fontos önöknek, akkor valamilyen módon adják a civil rádió tudtára az, hogy ezért önök anyagilag is hajlandóak. Az áldozni nem egy jó kifejezés, és hogy arra kíváncsiak, hogy én egyébként ugyanebbe a körbe tartozom-e, mint amit egyébként önöktől elvárok, arra természetesen az a válaszom, hogy igen. 061 és 06 először. 061 és 9 másodszor. Azért a sarkam az nagyon jól jelentkezik, tehát egyfolytában, mint a beleköltözött volna egy teniszlabda, vagy inkább egy óriási vadgesztenye. Jó reggelt! Jó reggel, csak csalódott vagyok, hogy másfél óra volt, nem ez volt elég, hogy valaki rákérdezzen erre a jövőket, diesebénye elmarad. Elnézést, el. ezt mindenki csalódott. mondhatta volna, csak te nem. Tehát ez Péter mi éjszaka beszéltünk, valamikor fél egykor, ennek a történetnek a kiváltója vagy, arra, hogy mi történt, mindenki rákérdezhet, csak nem te, mert abban az esetben, hogy egyébként terre te rákérdezel, az olyan, mintha ezt az egészet így folyamatával figyelnéd, és akkor nem sok választana el az Azan provokatőrtől, amit egyébként vagy amitől én óvnálok. nulla 48 egy négy 9 és nulla egy egy hat először nulla hat és 7 7 1 1 1 másodszor 061 és 0636771161 senki többet. Jó reggelt, nemes elvtárs, lehet. Minden héten, vagy valajánál minden második héten kapok Álnévem különböző emberektől e-mailt, hogy én miért beszélgetek ezzel a kommunistával, akivel én egyébként együtt hazudoztam a 80as években a Bródi Sántor utcában, és úgy belegondolok abba, hogy ha ő ott lett volna a 80-as években a Bródi Sántor utcában, meg mondjuk módja lett volna rá, hogy akkor úgy átmenetileg és tartósan elhalkulna, mert hát amit állít, az nem igaz. Az, hogy mindenkinek a múltjában van egy-egy olyan elem, amire utólag nem büszke belejött, vagy mindenki csinált rossz riportot, mindenkinek volt rossz pillanata, az nincs összefüggésben semmilyen pártbeli hovatartozásával, de valami olyan igényt fogalmaz meg ezügyben a politika, hogy emberek szükségesnek tartanak a múltban való olyan elrévedést, amely elrévedés saját magukkal biztos, hogy nem végeznek el, és bármennyire is furcsa, vagy felnőttebbé vál a kedves nemes elvtárs. én engem ez egyre jobban szórakoztat, miközben korábban kifejezetten felhúzta magam, mert az ostobasága a dolognak az az, az az egészen világra szóló. Az egy másik kérdés, hogyha összegződnek ezek az erők, akkor egyszerűbb kitérni előlük, mert egyébként ezekkel az emberekkel velük nem lehet vitatkozni. Spanyolország... Eh, hát nagyon örül Örülök, hogy szórakozol rajta, mert be kell vallanom, hogy én írom ezeket a nézkelem leveleket. <gül> Hány e-mail címed van, drágám? Kettő. Hát akkor, akkor nem ezek több e-mail címről jönnek. Ja jó, a... hát én titkos címet ja, írom. Figyelj, múltkor, hogy másról is beszéljek, azon tehát egyfajtában elkismált furdaláson volt, és azon gondolkodtam, hogy hogyan van az, hogy vajon neked is volt-e lelkismeres fordulásod, ugye múlt kedden milyen ragyogan elfecseréztünk, és közben fél órával később ugye olvastam, hogy Barcelonában, talán Barcelonában milyen vonat, baleset volt, és hogy mi erről nem beszéltünk, és azon gondolkodtam, hogy vajon ezt fel kellene rónom magamnak, hogy ez múltkor kimaradt. Nem kettő, Rónod, én, én minden bevallom férfiasság, minden beszélgetésünk előtt megnézem és meghallgatom a híreket. Ezt is hallottam. Ez egy baleset volt valóban volt egy halott, kisiklott a vonat, mert alámosta eső a síneket, Nem ért el az inger küszöböt. Szóval. Itt állj, meg, itt állj meg, mert ez egy nagyon fontos dolog. Az idővel tese fiatalotsz, ugyanakkor lehetsz okosabb meg, meg sok minden tapasztaltam. Az, hogy milyen viszonyban vagy az inger küszöböddel a szónak abban az értelmében. Hogy néha teszel egy szemrehányást az inger küszöbödnek, hogy olyan dolgokat nem enged hozzád közel, amelyekről utólag azt gondolod, hogy kellett volna, hogy közel legyen hozzá, de az inger küszöböd ezt megállta. Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy milyen viszonyban vagy az inger küszöböd? Persze, hát ez, ez így van, ugye az inger küszöbnek két De milyen a viszonyod? Van. Igen. Két e ezt engyen. akarom mondani, hogy az egyik az én személyem, de a másik, ami, ami egyre fontosabb, mert mert hát tényleg ez a fontos, az a közeg, amelyiknek beszélek, tehát akár a rádió, akár a. és azon belül is, hogy most a hírekről van ez szó, vagy pedig fecseréltünk, vagy, vagy, vagy egy, egy interjú, vagy. Tehát a műfajtól is függ. Úgyhogy nagyon sokszor fölteszem magamnak ezt a kérdést, hogy én, mint hallgató, nem, mint tudósító, meghallgatnám-e? Érdekel, és azt mondom, hogy nem. Én most mások, mást kérdezek, azt kérdezem, Ez az inger küszögnek a lényeg. Én értem, de én más dolgot kérdezik. Azt kérdezem tőled, hogy ahogy haladunk előre az életkorban, nem muszáj az, hogy feltétlenül az a nyitottságunkat érintse, bár ez azért általában így szokott lenni. Mit teszel te annak érdekében, hogyan karban tartod, kar tartod karban a nyitottságodat? Azt, hogy bejöjjön mindaz, ami a világban van történik, aztán van egy szűrő, nevezhetjük ezt ingerküszömnek, frászkonyhónak, kelkáposztának, amin átszűrő aztán azt mondod, hogy te erről beszélsz, mert fontos, és arról meg nem beszélsz, mert fontos tolom. Mennyire vagy nyitott? Hát, én azt hiszem, hogy nyitott vagyok, szóval ez egy kicsit nem az én érdemem, hanem a, a helyzetem érdem. Hát gondold el, én állandóan külföldön vagyok, tehát valami olyan helyen vagyok, ahol az, akinek beszélek, nincs. Na most ez, ez, ez ad nekem egy olyan helyzeti előnyt, hogy, hogy fölmérem, hogy hát érdekli ez, és mondom, nem az én inger küszöbömről van szó, hanem a másikéről, és azt hiszem, hogy az, az hogy mindig új érbe és újabb ingerek érnek, és állandóan van, történik valami. Tegnap itt volt a német külügyminiszter Madridba, elmentem, amikor ö, beszélgetett ő meg a spanyol külügyminiszter az egyetem, a Madrid egyetem, tiákéval, és tanályban, majjon a kínai elnök, szóval mindig van valami, és, és ezek, ezek úgy, úgy mindig lendítenek rajtam egyet, független attól, hogy akarom-e vagy sem, tehát okay. mindig kapok impulzusokat. Ha a összerakod, és ugye a beszélgetéseink ebből állnak, impulzusok, jól beszélsz, mennyire érted azt a világot, amit téged körülvesz, független attól hogy Spanyolországban vagyunk, vagy pedig Ukrajnában? Hát nyilván nagyon felületesen. Nyilván nagyon felületesen, de egy fokkal jobban mint hogyha az lennék, amit egyszer felajánlottak nekem, és amit olyan minden újságírónak, vagy legalábbis minden tudósítónak az álma, hogy legyen utazó tudósító. És, és én akkor egy rövid hezitálás után elutasítottam. Mi az, az utazó -tudósító? Mert állandó tudósító akartam lenni, de és az a, is volt De mi az utazó tudósító, aki alkalmasít Hát az az, mely, az utazó tudósító az az, az, hogyha bárhol... Hát, a száguldó riport, tehát bárhol történik a világba, akkor kiküldik a, a nemest, hogy akkor menjen, aztán kaverolja. De, de az, ez is egy dolog, és, és ez nagyon érdekes, és szép, és, és, és valószínűleg van egy életkor, amikor, amikor ez, a, ez az ideális, de én végül mindig, amikor választhattam, akkor azt választottam, hogy állandó tudósító legyek, tehát ott legyek valahol hosszabb ideig, belemerüljek abba a világba, része legyek annak a világnak, mert mert rájöttem, hogy amikor, amikor így az ember rácsodálkozik a dolgokra, amit utazó tudósítom, egy csomó nagyon érdekes dolgot érztevesz, de pont ez, amit, amit kérdeztél, hogy, hogy mennyire érti, ez nem biztos, hogy így okay, van. Oké, hogy, hogy ennek az analógiáján ne is kérdezzem tőled azt, ami a Fekete-tengeren zajlik? De kérdezheted, mert végül is azért egy külpolitikával foglalkozó újságíró vagyok, és még egy. Ö, Oroszországban éltem, hogy összeadom 11 évet. Mi zajlik Tehát, a tengeren? Mi zajlik Oroszország és Ukrajna között? Nézd, ö, van, ha, egy fogal... ha egy mondatban meg kéne fogalmazni, hogy a Putyin mit akar, akkor a Putyin azt akarja, hogy ham bekapja Ukrajnát, vagy nem ezt akarja? Hanem csak ingerelni hát, biztos... akarja Ukrajnát, hogy ezáltal ingerelje a virágot szívesen bekapná, ő, ő azt szeretné, ha Ukrajna a, az orosz érdekövezetben lenne, maradna. Na most erre, erre nincs sok esély, sőt, minden lépése ettől távolítja, mert hiszen euh, egyre dühösebbek rá az, az ukránok, a valaha két testvéri nép most feltűne utálja egymást. Viszont, ha már ez nem sikerül, akkor azt mondja, na jó, akkor a minimum az, hogy hogy hát legyen gyenge, bizonytalan, instabil, és ezt, ezt azért elég ügyesen elér. Ha instabil Ukrajna, instabil Európa, ha instabil Európa, instabil a világ? Hát ennyire egyvonalúan nem, de biztos, hogy nem tetsz jót Európa stabilitásának, <gül> Ukrajna instabilitása. Egyébként hozzá kell tennem, hogy valószínűleg Európa, és ezt most utólad, persze könnyű látni. Maga is rosszul mérte föl a viszonyokat, rosszul mérte föl azt, hogy meddig lehet huzigálni az orosz, oroszlán, vagy medve bajszát. Valószínűleg nem volt egy okos ötlet meglengetni a NATO és Európai Uniós belépés lehetőségét. Így van, mert ebből, végül is ebből lett az egész. Tehát ha most visszaállíthatnánk azt az időszakot, amikor Boldogult Janukovics elnök építgette wc vécéjét a palotájában, vagy egy mindenki azt mondaná, hogy hú de szép idők voltak azok, azok voltak az igazi rendes à, Ez ígyben kicsit úgy viselkedett az unió, mint hogy Amerika viselkedett az arab világgal? A demokrácia exportot illetően? <tos> <tos> Én azt hiszem, Amerika nem annyira demokráciát akarta exportálni az arab világba, mint inkább ö, mindenfajta érdekeit akarta érvényesíteni, befolyásítani. És az unió te -t -t -t. nem? De az unió is, csak hát ugye azért van egy különbség, hogy Amerika az arab világba, hát csak néz rá a térképre, és hogy az Európai Unió azt mondja, hogy hát azért szeretném, hogyha a szomszédságomban Baráti országok leledzenek. Tehát, hogyha egy, azért... egy röngen lelet alapján, vagy egy CT, vagy egy kolonoszkópos vizsgálat alapján megállapít dolgokat, ilyenfajta egzaktsággal egy külpolitikus vagy diplomata tudja vizsgálni a világ folyamatait? Hát ebben tudhatná. Tehát azért ezek nem. Nem olyan nagyon ö, csoda dolgok, ez nem mi kell zajlik, lenni. Mi zajlik abban a térségben, ahol összeütköznek, nem véletlenül hajók? Nézd, ez ugyanak nagy orosz és nyugati összeütközés része, de végül is ebben, ugye ez a borzasztó, az, az a, a, a nyugat, vagy az Európai Unió, vagy, vagy a NATO, az csak, ha nem is szenvedő alany, de mindenképpen nem aktív szereplő. Tehát neki reagálnia kell. Ha, ha Ukrajnát valami nagyon csúnya módon megtámadják, akkor arra reagálni kell, miközben... Hol, hol a, a csúnya a át a Most, ami zajlik, az mennyire csúnya? Az, az nagyon csúnya, hogy is mondjam, a, a pszichológia, a, meg valószínűleg az ott élő emberek... Most az ott élő emberek számára arról, arról beszélek, akik ott közvetlenül érintve vannak, tehát az adobi tengerpartján. De amúgy, hát azért ne magunkat, ez egy, ez egy ö, nagy játszmának egy pici-pici kis... Ö, Mi a nagy hát, játszma? Hát a nagy játszma az, hogy Oroszország próbálja valamilyen módon megszerezni befolyását, vagy, vagy visszaszerezni befolyását a, a volt Szovjetuniót. Amit Vannak mondják, olyan a közeli... külpolitikához értő ismerőseim, akik azt mondják, hogy nem eredménytelenül lassan, de eléri azt, amit szeretne. Hát én inkább úgy fogalmazok, szóval ez egy nagyon érdekes dolog, anélkül, hogy védelmembe hogy venném Putyint, eszem Ágába sincs, végülis ő utóvét harcokat folytat. Utóvét ha megint... aminek érdekében. Hát, hogy, hogy, hogy ezt a befolyás... Hát, valahol volt a Szovjetunió. Most annak volt egy befolyási övezete uh -huh. Kelet-Európában. Az eltűnt. Na jó, akkor most volt a Szovjetunió fölgomlott, akkor az Oroszországon a befolyási övezete hát azért nagyjából kiterjedt erre a volt térségre. Ez is eltűnt. És eltűnőve van, és, és, és a legnagyobb falat ebben Ukrajna, és Ukrajna bárhogy nézem, elveszett. Az orosz szempontból elveszett. Hát, ő most már Ukrajnával Múlt idő visszaszerezhetetlen? Hát igen. Hát legalábbis jó, hát az ember soha nem tudja, hogy mi lett százimul, de pillanatilag az történik, hogy, a, hogy az ukránokat igen, igen erőteljesen távolítja el attól, hogy bármifajta orosz kapcsolat, viszony ott legyen. Oroszországnak viszonylag erős gazdasági, társadalmi, nyelvi, politikai Isten, milyen pozíciói voltak vagy vannak Ukrajnában. De hát akkor, amikor lövöldözök rájuk, akkor azért egy kicsit nehéz ezt megmagyarázni. És mégis azt ugye... mondani, hogy lövöldözök érdeketekben? Én nem lehet ezt mondani. Nem? Tehát el lehet játszani, már, már, már azt se hitte el senki, hogy, hogy Kelet-Ukrajnában nincsenek ott az oroszok, de azért arra vigyáztak, hogy hogy reguláris orosz nem És most át, miért nem az vigyáztak, Vagy hatállal. felelőtlenek voltak a parancsnokok? Mi történik most? De á, nem, se, ott nem innen, hogy bármi történne a parancsnokok Akkor most miért vállalták azt a az gyötszerepvállalást, az amit korábban kelet Ukrajnában nem? Na most itt lehet, hogy azt gondolták, hogy, hogy, hogy megérett, tehát hogy az ölükbe hullik valami. Itt Fonyolul, mi hullik az úgy... ölükbe? Mi? Mi a frászkonyók? Mit tud attól az ember. Hát az az, rullani, az, az, az tenger, hát ha, ugye ez egy bonyolult ö, földrajzi helyzet, ott van az azovi tenger, ami lényegében most egy orosz beltengeré vált. Mert az egyik oldalról ugye a kercs, a, a, a krim, amelyet elfoglaltak az oroszok, a másik oldalról meg Oroszországban. Viszont az Azovi tengernek vannak, hát hogy is mondjam, ukrán kikötői is. Ez az egyik probléma. A másik probléma az, hogy, hogy ott van ez a híd, Oroszország mármint... A, hát ezek azok a nagy igazságok, amelyek, amelyekkel nem lehet mit kezdeni. Kelet-Ukrajnában vagy Kelet tényleg bonyolult a helyzet, ott, ott az oroszoknak a, a funkciója, a szerepe, a tudata valószínűleg más, főleg azért, mert közben volt, vagy folyik egy háború, nem tudom mióta, de, de Ukrajna ettől még létezik, hát azért Ukrajna kicsit nagyobb, mint Magyarország, ezt azért úgy. Atom meg igen, nagyobb, attól még az a létezésével nem azonos, tehát az a, a, a, nem a nagyságán a létezéssel. Jó, de az szóval nem egy elhanyagolható, tehát nem, nem valami, amit... Ha azt mondjuk valamelyik balkáni államra, hogy éppen, hogy létezik, vagy nem létezik, na jó. Ezen lehet vitatkozni, hogy, hogy Bosznia most hogy van, meg Koszovó, meg igen, de Ukrajna azért az egy túl nagy falat, tehát... Ukrajna, mi, a, mi a különbség Ukrajna és Észtország, Litvánia között, vagy Lettország között? Csak a nagyság? A, a, balti, a balti ország egyrészt, egyrészt hát, etnikailag teljesen különböznek, kulturálisan teljesen különböznek a, a szlávoktól. Noha hatalmas ö, orosz ö, kisebbség élott. De, és történelmileg is, és ők független ország voltak, Ukrajna legutoljára független valamikor nagyon régen volt, illetve hát rövid időre a polgárháború alatt. Tehát azt kell mondanom, hogy, hogy Ukrajna, ugye az Ukrajna az, az, az, az kisoroszosság, ugye? Tehát az, az, az tényleg, a, a, hát az orosz, az orosz birodalom, ugye az, a kievi rusz, a, a Kiev valahol ott, ott alapolódott meg, mert tényleg egészen más a viszonya. Nem volt független ö, Ukrajna a két világháború közöttse, és hát még egy, itt vannak a balti országok, a NATO és az Európai Unió tagjai. Hát ez, ez egy akkora különbség, hogy ezen nincs is mit vitatkozni. De én azt hiszem, hogy, hogy a sok orosz, meg ukrán, meg nem tudom milyen szakértő. Egy dolgot felejt el, hogy tehát nem, a, nem a napi a fontosak sajnos. Mert ezek vagy megoldódnak, vagy nem, hanem, hanem a, azok, a, azok a hosszú távú érdekviszonyok, amelyek sajnos azt kell mondjam, és ennyiből az, hogy Ukrajna ne volt, Ukrajna nem lesz hosszú ideig, egy stabil, osztá, inkább ezt mondom. Sajnos olyan, olyan erőviszonyok vannak, olyan, olyan viszonyok alakultak ki, amelyek én nem látom a megoldását. Tehát nem tudom, hogy, hogy, hogy hogyan lehetne Ukrajnát fajta normális államá tenni, miközben ott van mellette egy szomszédja, amelyikkel hát pillanatilag majdnem hogy háborús viszonyban van. A pot, so abban van, hát fadi állapot. Min -mudekez? Hát sok múlt, a, sok múlt ugye a, külfő, a, a külföldön, a, a, a, a nyugati politikán, sok múlik a, a Putinon, az orosz politikán, hogy, hogy éppen most mire használja föl, vagy milyen célokat folytat, hosszú közép és rövid távokat, és sok múlik azon, hogy, hogy milyen az, a, ukrán belpolitik, amely szörnyű. Milyen életkilátásai Tehát, van, ön, van egy ukránnak, miközben ez a kérdés ebben a formában teljesen értelmetlen? Hát, én utoljára azt hiszem, 11-ben jártam Ukrajnában. Ön, hát szomorú azt mondani, hogy, hogy, hogy igazából igazából nem, nem jók a kilátásai. Tehát ön, valószínűleg egy nagy esélyt is eljátszottak, de, de ott, ahol, ahol a politika, ahol a nemzeti politika, pláne a, a háborús nemzeti politika, a, a, a visszaszerezni valamit politika dominál, ott, ott nagyon nehéz értelmes gazdaságpolitikát csinálni, nagyon nehéz értelmes nemzetközi kapcsolatokat csinálni. Ott, ott ez mindent felülír. Ez, ez, ez olyan, mint, mint, mint a két világháború között, amikor a magyar külpolitikának egyetlen egy iránya volt a, a területi reviz. Na most ez, ez egy kicsit, vagy nagyon eltorzította a magyar politikai életet. És valószínűleg ez van valamilyen szinten Ukrajnában, és ami érthető. Hát, tehát amikor háború van, akkor ugye az emberek elkezdenek csak úgy gondolkodni, hogy én most akkor Ukrán vagyok, és elsőban Ukrán vagyok, és akkor most Ukrajna vissza, és, és, és minden egyéb dologról megfeledkeznek, vagy a háttérbe szorítják, miközben millió fontos és fontosabb dolog van. Jobb Spanyolországban ezek szerint, mint Ukrajnában. E <gül> itt, itt is van, ilyen, hát ez, ez a borzasztó, hát e itt, itt járok Madridban, és ugye korábban Barcelonában adták ki mindenhol a, a katalánzást. Most e tegnap tűnt föl nekem, hogy hogy valami elképesztő mennyiségű spanyol zászló van kirakva mindenhol a, a, a erkélyekre, egy kifeszítve, nyilván ilyen dacból, vagy nem tudom mi. Most semmi kifogás már spanyol zászló ellen, és, és no, egyébként normális körülmények között ez, ez, ebben nincs semmi. De valószínűleg most és itt, ebben a helyzetben ez azt jelenti, hogy hogy ö, azért teszik ki a spanyol zászlót, hogy ezzel fejezzék ki, vagy utálja a katalánokat. És, és ez, ez nem jó. Tehát, ö, és, és ilyen érzelmi és, és, és hazafias és fel és y-nal gesztusok, ezek, ezek nem segítenek semmit. Köszönöm szépen. A jövőjét ki fog maradni, meg krakóban leszek, de két hét múlva számítok rád. Igenis. Köszönöm szépen, nem is Gábor-t hallották Spanyolországból. 061 48 9099 és 06 Figyelek, ha van míg, aztán rövidesen veszem a kalapom. Arról, hogy a metről ember elmaradásának köze van azzal, ami a zuglót tévében történt a bakács által közvet végén. Tudtak, lehet, hogy nem téma? tudtak beszélni a bakáccsal is, tisztázni ezt a dolgot? Tudtunk beszélni, még nem tisztáztuk, de van rá esély. A tisztázásra? Arra, hogy zöldágra vergődjünk. Ö, nincs, nincs mit tisztázni a múlton, mert az teljesen egyértelmű. Uh -huh. Azon van mit tisztázni, hogy van-e mód együttműködésre, vagy sem. Azon van mit tisztázni. De az se tisztázás. Ez érzelmi kérdés, nem érzelmi. értelmi. Uh -huh. De idén már nem lesz messziről jöttem. Erre válaszoltam már. Köszönöm. Egy um, hihetetlen hét egy egy folyamatott uh, indított útjára a tegnap Horváth Péter azzal a telefonnal, amit uh, a sorban 9 óra tájékán megereztett. Több órát beszéltem különböző emberrel ez ügyben különböző emberekkel e-maileztem, messenger üzeneteket váltottam, fantasztikus élményben volt részem. Ez már másik kejfejancsi, mint ami korábban volt. Ahhoz, hogy a dolgok... Én nem is azt mondom, hogy normalizálódjanak. Itt nem normalizálódásról van szó. Ahhoz, hogy... És nem lesz békes sem az olajfák alatt. De ahhoz, hogy rendezni tudjam én a saját viszonyaimat ahhoz nem akartam ma a kejfejancsit ennél nagyobb mértékben igény, igénybe venni. És akkor jött az a akit aki tényleg telefonált, aki azt mondta, hogy hát ez már nem az igazi kejfejancsi. Hát lelke rajta. Kívánom neki azt a nyugalmat és lelki békét, amit egyebek között az önök segedelmével én a kejfejancsi által nyertem. Valószínűleg nem véletlenül van halálfélemmel. Mindig akkor szokott halálfélemmel lenni, amikor jó vagyok. Hát leszámítva a bokámat, mert nem alszom, nem. Mi, mi minden lehetne jobb? Roppant hálás vagyok a sorsnak azért, hogy lehetett kejfejáncsi, és hogyha önök anyaginak tudnak áldozni azért a rádió számára, hogy legyen kejfejelentse és legyen a civil rádiónak más műsora, akkor egyebek közt ezért tegyék meg. Ha azt kérdezik kis vagy nem kis tűrűen, hogy ezt természetesen magamra is vonatkoztatom, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nem vonatkoztatom, hanem a múltban is így volt. Tehát nem most fogok először neki kezdeni. Van-e bárki, aki még szeretne tőlem bármit meg tudni? nem hívnak, úgy 9-ra 21-kor elköszönök Önöktől, ami 3 percre van ide. Kire tőlek, hát akkor legyen a zárószám. A műsort a 11. A kiados alvás rám férne. nulla egy 9, 9, 9, 9 és nulla először 061 hat egy és nulla másodszor 0614890999 és egy 06 senki többet. Minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, vagy ha nem ez volt az utolsó, miközben kísérletinek maximálisan volt mondható. Hogy holnap szerdán 7 óra után találkozunk. Döröpont, Fialajanos Kukacs, Látjátok ezt.